Vážená milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a vysielacej techniky vás srdečne pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás aj tento útorkový podvečer bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s hostiami z republiky. Pôvodne avizovaný Milan Mazúrek sa veľmi osprebňuje, lebo zmenil sa im program v. Bruseli alebo v Štrásburgu, momentálne ani neviem, že kde teraz je, možno náš host, pán doktor Viktorín, generál vo výslužbe, bude vedieť vám povedať viacej. Ale vzhľadom k tomu, že aké sme mali významné výročia, či už včera 81. výročie Dukliansko-Karpatskej operácie, ktorá mala veľký význam, či už vplýval na slovenské národné povstanie alebo aj na vývoj v podstate Druhej svetovej vojny, pretože práve cez tento jeden priesmik tak išli, išla červená armáda. Rumunská armáda, Československý armádny zbor a hromada a ďalších vojakov, ktorí bojovali na sovietskej strane, čiže na strane Červenej armády. No, takže vítam pána doktora Viktorina, zdravím vás Jozef. Pozdravujem srdečne vás, samozrejme do štúdia aj poslucháčov, ktorí nás budú počúvať. Dobrý deň. Takže som rád, že všetko funguje a že ste prišli do tejto relácie, že ste boli natoľko ochotní. Pripomenie, že v druhej časti bude Ondrej Ďurica, nielen ako spevák, ale hlavne ako expert na bezpečnostnú problematiku. Tak ako som povedal, dnes je výročie druhé toho, čo sa stalo v Gaze v podstate. 1200 ľudí bolo Hamasom a ďalšími tými bojovými organizáciami islamskými zlikvidovaných a 251 ľudí bolo unesených, zkrátka zautočil bez parovania alebo vypovedania vojny na civilistov, ale aj na vojenské ciele. Ako vy sa, pán Viktorín, po dvoch rokoch dívate na, to, na tú krutú odplatu zo strany Izraela? Teraz sa prebiehajú jednania v Kahire v Egypte medzi Američanmi, ktorí sa to snažia nejako úrovnať, ale ja nevidím nejakú nádej na nejaké skončenie, pretože tá najhlavnejšia požiadavka Izraela, úplné odzbrojenie Hamasu, podobne ako demilitarizácia banderovcov na Ukrajine zo strany Ruskej federácie, tak to je asi sen noci svetojanskej, čiže niečo pre Hamas alebo banderovcov na Ukrajine, tie bojové oddiely, či už aj dar, pravý sektor, alebo iné, Azov, ale takéhle to neprichádza do úvahy. Skúste si spomenúť, že ako to bolo pred dvomi rokmi, ak si na to pamätáte, a ako to vy vidíte z vášho uhla pohľadu ako generála. Ďakujem za otázku. Pozriem sa na to o, asi z takého pohľadu, že každý vojensk každému vojenskému konfliktu, ktorý môže nastať, a vidíme to na Ukrajine, Vidíme to aj medzi Izraelom a Hamasom, niečo predchádza. Samozrejme vieme, že ten Blízky východ je vždy o otázkach napätia a vzájomných vzťahov, ktoré sú buď rešpektované, alebo nie sú rešpektované. Vznik palestinského štátu, ktorý by eventuálne vyrovnal ten balans medzi dvomi susediacimi štátmi, v tomto prípade medzi Izraelom a možno Palestinov by vytvoril nejakú inú kvalitu vzťahov. Samozrejme, dlhodobo, dlhodobo Izrael som povedal, že takýto štát tam nevznikne vzhľadom k tomu, že si musí brániť svoju suverenitu, národnú bezpečnosť a chrániť svojich obyvateľov. Vznikali tam rôzne, rôzne, rôzne súčasti vojenské, vojenské, ak ste vyhodli, vojenské organizácie, vojenské orgány, formácie, výsledkom čoho bolo, že... Tieto sa dostali až do toho politického oficiálnej politickej vlády, v tomto prípade myslím na Hamas. Samozrejme, tá nevraživosť medzi, medzi Hamasom a Izraelom je známa, nie je včerajšia a nie ani pre včerajšia. Čiže tie historické súvislosti treba vnímať aj z tohto uhla pohľadu a samozrejme Hamas sa dlhodobo pripravoval a vedel a ono zasnevalo viackrát v rôznych signáloch, že jednoducho o, otázka otvoreného boja s Izraelom je tému dňa a je otázka, že kedy to, kedy to urobíme, vtedy to, kedy ten boj začne, tak vtedy ho vyriešime a vtedy začneme vies otvorenú, otvorenú, otvorenú, otvorený konflikt vojenský s Izraelom. Samozrejme, stalo sa to vtedy, kedy Jesse aj vynaznačil dva roky dozadu. Bol to, bol to útok, teraz je otázka taká, že čo vyjde za 3-4 roky na onok, že či to bol útok, o ktorom izraelská strana vedela a nechala ho, aby prebehol, lebo to súvislo možno aj s vnútornými politickými otrasmi na izraelskej politickej scéne, respektíve to nevedela, čo sa mi svojím spôsobom nezdá z hľadiska zabezpečenia tej hranice, ktorú Izrael v súvislosti s možnými útokmi Hamasu mal. Má, myslím, tu stratégiu aj realizáciu samotných vojenských, alebo v podmienkach samotného Izraela. No, pán Viktorín, Izrael má najlepšie spravodajské služby zrejme Mosáda, Šimbeda a ďalšie. Čiže z tohoto hľadiska ja neverím, že by oni nevedeli ani v roku 1973, keď bola Jonkypurská vojna, že by ich bez toho, že by boli nepripravení, napadli. A ja neverím ani tomu, že oni nemali informácie. Tak ako... Gold-Amejrova to podcenila, tak zrejme aj teraz izraelský prezident a izraelský premiér to podcenili. Ale môžem sa mýliť, ja nie som veštec. Čo by na to? Ja hovorím akurát jednu podstatnú záležitosť, že je otázka, či sa niekto mylil, alebo nemýlil, hovoríme uvidíme za tých 5 alebo 10 rokov, to je jeden moment. Druhý moment, že Izrael má schopné, ja to nahradím, že nie najlepšie, ale schopné spravodajské služby, je známe. Otázka, do akej miery sa informácie, ktoré zhromažili spravodajské služby, ktoré sa menovali, dostali na stôl tých hlavných politických lídrov v Izraeli, tak v, to, v tom čase, keď sa dostať mali. To, to je jedna vec. A druhá základná zásadná otázka, samozrejme, či títo lídry, keď sa im to dostalo na stôl, dobrali vážne, alebo si povedali, že dobre. Spravodajské služby rozohrávajú nejaké hry, ktoré nemusia vytvoriť dobrý obraz Izraela vo svetovej verejnosti. Ukázalo sa, že je niečo, niečo v tomto prípade bolo samozrejme podcenené. Teraz je otázka to, čo som povedal, že to uvidíme za 3, 4, 5, možno neskôršie, v budúcnosti, 5 rokov, alebo neskôršie v budúcnosti, akým spôsobom vôbec mohlo dôjsť k takémuto konfliktu. Zoberme si pri všetkej úcte k Hamasu, pri všetkej úcte jeho vyzbrojeniu, k jeho odhodlaniu a... Keď to porovnáme s pripravenosťou izraelských bezpečnostných a ozbrojených zložiek, tak v podstate ten Hamas nemohol dosiahnuť taký úspech, aký dosiahol hneď na začiatku svojho, svojho útoku, respektíve vyvoleniu tohto konflikta s izraelskou stranou. Čiže toto si v tomto smere. Ja, a toto je moje hodnotenie, a respektíve reakcia na tú vašu otázku, ktorú ste položil. A ja by som ešte ale povedal jednu takú podstatnú záležitosť. Samozrejme Izrael si nemohol dovoliť, ani si nemôže dovoliť ani dneska nejakým spôsobom ustúpiť a povedať, že dobre, príjmeme, lebo viete, bolo tam veľa návrhov na mierové rokovania. Návr, mie, množstvo, množstvo návrhov bolo na to, ako ten konflikt ukončiť. Všetko bolo odmietnuté. A ozaj jediným štátom, ktorý dneska, musím to povedať, ktorý je schopný dostať to do situácie, takej by som povedal, že skoromierovej. Skoro mierové sú jedine Spojené štáty, ktoré majú obrovský vplyv. Videli sme to aj v Bezpečnostnej rade OSN, keď navrhovali niektoré európske štáty, respektíve uznali Palestínu a navrhovali samozrejme, aby boli, aby bol Izrael, aby boli na Izrael uvalené sankcie z pohľadu toho, alebo páchajú genocídu na území Palestíny a v pásme gazy špeciálne. Ja som videl aj dnes, keď som mal možnosť vidieť správa, lebo to samozrejme to druhé výročie, je množstvo informácií na rôznych spravodajských kanáloch a serverov. Videla som aj v televízii, akým spôsobom tá gaza vyzerá. Vidíme, že to je kamenisko, že to je zbúranisko, že potom v podstate ten život pre tých ľudí, to nie je život pre ľudí, to je len prežívanie nejakým spôsobom. A tí ľudia sú radi, že to prežili. A už nehovorím o tých, ktorí to šťastie nemali. Čiže tento, tento nepomer, ktorý vznikol, respektíve toto hodnotenie a tá neustála podpora Spojených štátov Izraelu, a prinútil aj tie Spojené štáty a by s nejakým mierovým plánom, ktorý sa dnes rieši, a ste spomínali aj v Egypte. A preto hovorím, že toto je jediná hybná sila, ktorá dokáže to dostať aspoň do nejakého takého, možno, ne, neviem, ako to správne nazvať, by som nepovedal, že finálne a konečného mieru, ale do takého stavu, že sa nebudú, nebudú páchať niektoré vojenské aktivity, ktoré budú slúžiť ktoré svojím spôsobom vyúšťa do nejakých vojenských zverstiev práve na tom civilnom obyvateľstve v pásme gazy. Pán Viktorín, vy ste sa zmienili, že palestinský štát nechce len Izrael. Ja tu mám zvukovú ukážku od doktorky Márie Tvrdoňovej, je to spolužiačka poslanca. Mariana Kerryho, ktorý je špecialista v smere na zahraničnú politiku, podobne ako Blanár. A ona k tejto veci ohľadom Hamasu tak sa vyjadrila takto. Aj vy si myslíte, že Hamas je politické hnutie, ktorého cieľom je vytvorenie palestinského štátu? Omyl. Je to náboženské hnutie, ktorého cieľom je zničenie štátu Izrael. Tu je dôkaz. Viete, koľkokrát sa v charte Hamasu uvádza slovo Islam? 135 krát. Koľkokrát sa tam uvádza slovo Sionizmus? 12 krát. Izrael? 4 krát. Napríklad tejto vete. Izrael existuje a bude existovať len dovtedy, kým ho Islam nezničí. A viete, koľkokrát sa v charte Hamasu nachádza palestínsky štát? 0 krát. <laughs> Čo mi <vy> na to? <laughs> Že Marianovi Kerimu môžem akurát zagratulovať, že, má, že mal takú spolužiačku a nech sa som po porozpráva a nech mu to vysvetlí, ako to myslela. Lebo sú to veci vytrhnuté z kontextu. Samozrejme, ešte raz hovorím, Blízky východ, východ je otázka a je to mekov islamu a rôznych druhov a typov náboženstiev. Že tieto sa na nejakej križovatke stretnú a sú v rozpore a sú v rozpore s, v danom momente s tými vládami, ktoré v danom štáte vládnu a riadia daný štát je absolútne samozrejme a logické. Čiže vytrhávať a hovoriť štatisticky, že toto sa tam spomína toľkokrát, toľkokrát, jasné, môžeme to povedať, že Hamas je postavený, práve ideológia Hamas je postavená na ideológii voči Izraelu. Jednoznačne, jednoznačne voči osidlovaniu, ošidlovaniu, rozširovaniu židovských, budovaniu židovských dedín na území už súčasnej, keď imaginárne poviem, Palestíny. Jednoducho, tá nevraživosť je tam dlhodobá, ona nevznikla včera ani predvčerom, preto hovorím, že treba sa na tento konflikt pozerať aj z pohľadu tej minulosti, ktorá bola, historických faktov, ktoré sú... ktoré Tento konflikt, samozrejme, ktoré, ktoré, z, jakých, z ktorých dôvodov tento konflikt dneska vidíme. Čiže pozerať sa na to z pohľadu toho, čo povedala pani, aj neviem, jak sa volá. A, takže akurát, doktorka tak, Mária treba, Tvrdoňová. A, takže o... treba akurát poslancovi Kerimu určite mu treba poslanec že ko že Máte pán poslanec veľmi dobrú spolužiačku, ktorá vám asi z to tohto pohľadu moc dobre meno nerobí. No, um, uvidíme. To, bol, to bolo short video, čiže úplne krátke do 30 sekúnd. Teraz vám prehrám ako Hodnotí históriu Hamasu, pani e, doktorka Tvrdalňová. Takže toto je veľmi dôležité. Čo myslíte tým, keď hovoríte, že Izrael okuje zem? Ja sa vždycky pýtam, čo ty myslíte? Ktorú zemi je okované? Ktoré? Keď povie západný breh Jordánu, Gaza, dobre, viem, že je priestor na jednanie s tým človekom, ale keď povie, že od rieky až po more že celé územie Izraela je okupované. Tak ako prepáči, ale tam nie je žiaden priestor na jednanie. A to je ten problém. Hamas hovorí, že celé územie Izraela je okupované, že Izrael nemá právo na existenciu. A preto s Hamasom neexistuje nejaká mierová dohoda, nejakého možnosť jednania, pretože jednoducho, keby mali jeden metr štvorcový štát Izrael, tak oni ho budú chcieť zničiť. A toto, toto je to kľúčové. A jednoducho, Palestinčania nemôžu mať vlastný štát, pokiaľ uznajú existenciu štátu Izrael, pokiaľ sa nezdajú tej myšlienky, že my zničíme štát Izrael. Takže prekliknem nazpäť na túto mapku. No a potom tu na vidíte 2010, zase ako sa zúžilo palestínske územie, palestínska zem, Izrael. No, takže tu na prvýkrát už naozaj Palestinčania majú vlastnú samozprávu. Prvýkrát existuje niečo ako palestínsky štát, aj keď nie štát v plnom zmysle. A viete, kto im ho dal? Izrael. Dal im ho Izrael. No ale schválne tu nie je mapka z roku 2015, lebo celá Gaza. Odtedy patrí Izraelu. E, nie Izraelu, patrí Palestínčanom. E, ja to skúsim prekliknúť, ešte túto mapku. Áno, tu na to vidíte. Takže v roku 1967 vidíte, že Izrael, teritorium Izraelu je o mnoho, mnoho väčšie, ako bolo, uh, ako bolo predtým a ako je dnes. To vidíte aj na tejto mapke. Pozrite sa. Toto je Izrael z roku 1967. No a v roku 1982 sa zo Sinejského polostrova Izrael stiahol z toho dôvodu, že uzavreli mierovú zmluvu s Egyptom a Egypt bola prvá arabská krajina, ktorá uznala existenciu štátu Izrael. Neskôr sa pridali ďalšie arabské krajiny. Štát Izrael uznáva Jordánskom, Izrael uznávajú Spojené arabské emiráty, aj s nimi čul styky, nadviazali Bahrajn, Maroko, Sudán. Takže jednoducho postupne tie okolité arabské krajiny uzatvárajú mier. Zložitá situácia je v Libanone, tam libanonské kresťania chceli uzavrieť mier s Izraelom, ale Hezbala zavraždil týchto politikov, takže mier nemajú aj vidíte, že Hezbala vlastne nakoniec vyvolá vojnu s Izraelom. Takže vidíte, že Izrael je ochotný sa vzdať obrovskej časti územia výmenou za mier a keď Egyptu vrátil Sinaj, tak Egypt uzavrel s Izraelom mier a naozaj aj ten mier bol reálny doteraz. Egypt drží svoje slovo a nenapadol Izrael. Inávšak situácia bola s Gazou a tu na vidíte rok 2007 Gaza dostala samostatnosť, Izrael sa stiahol No a v Gaze uh, majú samozprávu, no a zvolili si Hamas, ktorý ma zaciel zničiť Izrael a od vtedy neustále robí raketovú toky na Izrael a vieme, čo sa stalo 7. oktobra v roku 2023, kedy napadli štát Izrael. No a tieto zelené územia to vidíte, že sú územia na západnom brhu Jordánu, ktoré sú pod palestinskou samozprávou. Ja som bola v Izraeli, boli sme na tom západnom brehu Jordánu, videla som aj tie os, izraelské osady, ale žiaľ nemohli sme ísť na to palestinské teritorium, pretože v izraelskom aute by to, bolo, to nebolo bezpečné, by nás boli zabili, mohli by nás zabiť, ale palestinská auta sa úplne v pohode premávali po uliciach po izraelskom území, ale museli prejsť No a som si ja tak tedy pomyslela, aha, takže vy, Izraelčania, nemôžete ísť na palestinskou zemi, lebo vás môžu zabiť, ale Palestínčania, pokiaľ ich pustia cez, cez checkpointy, tak vlastne môžu ísť za sú bezpečí. do Dokonca sme videli auto palestinskej policie, ako nás predbiehalo sa to z a pustili ho tu. A hovorí, že a tak prečo by nie? Však policajti nie sú teroristi a na západnom brehu Jordánu je fata, ktorí nemajú za cieľ zničiť štát Izrael, ktorí ho akceptujú na rozdiel od Hamasu, ktorý sa nezdal myšlienky, že raz zničia štát Izrael a aj ich vodcovia hovoria, že útok zopakujú znovu a znovu a znovu, až kým Izrael úplne nezničia. Takže tam je jasné, že dohoda s Hamasom nie je možná. Ale problém je v tom, že väčšina palestínčanov si stále myslia, že raz sa im podarí zničiť štát Izrael. O, takže, palestínsky štát neexistuje, teda úplne ako štát čiastočne existuje, ale existuje len vďaka tomu, že im to územie dal Izrael. Áno, nie preto, že nie, že by bol v roku 1920 existovaný nejaký palestínsky štát. Nie, že by v roku 1948 existoval nejaký palestínsky štát. Oni si ho nevyhlásili. Okolitej arabské krajiny napadli štát Izrael. Existuje až teraz vďaka tomu, že Izrael im dal toto územie. Áno, takže teraz vám ukážem túto mapku e, po Jonkipurskej vojne v roku 1979, toto všetko územie okupuje Izrael. Áno, západný breh Jordánu, Gaza. A od roku 2005 až 2023, tu nám máte Gazu, Gaza má samostatnosť a na západnom brehu Jordána, Jordánu, to, čo uh, má byť akože územie Palestiny, tak tu na vidíte územia tieto zelené, ktoré sú pod palestinskou samozprávou, ale potom sú územia, kde sú židovské osady. No a čo sa týka týchto osad židovské, viacerí hovoria, že sú nelegálne, ale Vladimír Bár hovoril v tej prednáške, že tie územia, kde si Izrael stavia osady, tak to sú územia, ktoré nepatria Arabom, ktoré nie sú v súkromných rukách Arabov. A že ak náhodou aj postavili nejaké osady, ktoré boli v súkromných rukách, tak štát nariadil, že museli byť tieto osady zbúrané. A oni vlastne stavajú ako keby na pôde, ktorá je štátna, by sme to mohli nazvať. Takže je diskutabilné, či, je to, či sú tie osady nelegálne, keďže je to štátna pôda a patrí to Izrael. Od roku 1967 to územie okupuje Izrael a od roku 1995 majú mierovú zmluvu s Jordánskom, takže už sa to ani nedá poriadne nazývať okupovaným územím. Takže keď vám na budúce niekto povie, že Izrael okupuje územie palestínčanov, tak by som sa o prvom opýtala, aké územie Palestinčanov okupuje a bolo by im dobré aj ukázať, že palestínsky štát neexistoval. Palestínsky štát alebo samozpráva existuje až teraz a dal im Izrael. No, okrem jednej chyby, ktorú robila pani Tvrdoňová, Jonkyporská vojna určite v roku 1979 nebola, ale o 6 rokov skôr. Ale mňa teraz zaujíma váš názor. Viem, že ste úplne na inej strane a že s pani Tvrdoňovou pravdepodobne súhlasiť nebudete. Samozrejme, a my sme rádio, tak tie mapy nemôžeme vôbec vidieť, čo je úplne logická vec. Ale napriek tomu, ako sa hovorí Audi autoram Partem, dajme sa vyjadriť aj druhej strane. Nech sa páči, pán Viktorin. Viete, k takýmto videám sa vyjadrovať a nebudem s pani doktorky, lebo jednak je to video, ktoré som počul prvýkrát. Ja som prešiel Izrael, viacej rázy možno než ona sama, ktorá, sa, ktorá hovorí o tom, že sa nedostala na územie Palestíny z Izraelu, lebo by ju niekto zastradil. Nestalo sa mi to. Prešiel som tam aj naspäť. Prešiel som v izraelskom aute, potom som prešiel v palestinskom aute naspäť ak ma doviezli. Nestalo sa nič, aby ma niekto ohrozoval niekde nejakým spôsobom. To je prvý moment, ktorý by som chcel vyvrátiť. Čo sa týka toho územia, tie mapy nemám pred sebou. Ale chcem povedať, že v súvislosti druhý moment, na ktorý, ktorý by som chcel reagovať, Mierová zmluva medzi Egyptom a Izraelom, samozrejme 6 dňová vojna, ktorá tam nastala. Izrael obsadil Sinaj začal budovať svoje vlastné e, vlastne židovské, židovské dedinky. Mm -hmm. e, znova ten Mierový plán, ktorý, a to nebolo tým, že sa dohodol Izrael s Egyptom, to Tretia strana do toho vstúpila, Izrael s Egyptom sa samozrejme dohodli a bolo to niečo za niečo. Vy opustite Sinaj, to bolo súčasťomierového mierového plánu a vzhľadom k tomu, že opustíte Sinaj, tak bude tak Egypt, ako o ktorom teraz hovorím, o ktorom hovorila pani no. doktorka, uzná existenciu Izraela. To bolo niečo za niečo, o tomto to vždy je v politike, že je to niečo za niečo. Keď sa bavíme a ja používame slovo okupácia to slovo okupácia, či sa to pani doktorke páči, alebo nepáči, musíme použiť aj v tejto súvislosti v súvislosti uh, s konfliktom, ktorý existuje medzi Izraelom a pásmom Gazi, alebo neexistujúcim štátom Palestína. Aj keď ho niektoré, niektoré európske, európske štáty uznali v predchádzajúcom období. Mm -hmm. Čiže... Pre korektnosť by som chcel povedať, že samozrejme tá diskusia a reakcia na to video bola vtedy, keby som všetko tie mapky, ktoré ona o ktorých hovorila, a ktorá tak rýchlo to vyhodnocovala, tú situáciu videl a keby som s ňou sedel, aby som mohol reagovať na niektoré tieto záležitosti. Ale teraz mi to prípada z tohto pohľadu také, viete, reagujte na video. No Nebudem reagovať momentálne na to video, už som ho nevidel, prvýkrát som ho počul, bolo tam veľa nepresnosti, nielen, nielen z hľadiska rokov, ale bol to jej úsudok a jej analýza. Tým netvrdím. Netvrdím, že nemá právo na takúto, samozrejme, že má, je to, jej, je to jej svete právo, ale môj pohľad a moja osobná skúsenosť, ešte raz dorovím, osobná skúsenosť a nielen ako turistu, je absolútne, ale absolútne z tohto pohľadu iná, lebo tu sa musíme baviť nielen o gaze nie a o území Palestiny, musíme sa baviť o Golanských vyšinách, musíme sa baviť o situácii, ktorá je medzi Izraelom a Sýriou, musíme prechádzať všetky tieto bilaterálne, bilaterálne vzťahy, ktoré Izrael s jednotlivými okolitými štátmi má a akým spôsobom komunikuje s arabskými štátmi. A tu by, sme, tu, by otváral, tu by som otváral absolútne iný priestor na túto diskusiu a, na a tá reakcia bola dlhá, táto relácia by nám asi na to nestačila. Asi tak by som povedal. Dobre, o, o, tak o, túto tému opustíme a posunieme sa trošku ďalej. A my... Napríklad podľa Milana Uhríka tak máme úplne inú hrozbu vnútorného nepriateľa. Milan Uhrík to komentoval takto. Milán, prosím ťa, čo je väčšia hrozba pre Slovensko? Putin alebo progresívci? No jednoznačne progresívci, pretože vnútorný neprateľ je vždy oveľa horší ako ten vonkajší. Pozrite sa, bez ohľadu na to, či by bol vonkajším nepriateľom Rusko, Amerika alebo nejaký klingóni zo Star Treku, tak toho vonkajšieho nepriateľa vidíte, viete sa na ňo pripraviť, viete sa proti nemu ako národ zjednotiť. Ale vnútorný nepriateľ je oveľa základnejší. A ja nemám informácie o tom, a ani to nie je pravda, že by sa Putin niekedy vyhrážal Slovensku alebo Európe nejakou vojnou, alebo že by nám Putin zastavil plyn alebo ropu, pretože to presne spravil Zelensky. Na druhej strane, progresívci na Slovensku do tej vojny proti Rusku volajú. A som, som si istý, že keby boli moci tak nás do tej vojny proti Rusku a proti Východu aj naozaj reálne zaťahnú. No a zákerný sú v tom, ten nepriateľ vnútorný je zákerný v tom, že on ničí krajinu znútra, Ničí ju či už tým, že otvára hranice nelegálnym imigrantom, alebo tým, že rozvracia rodiny a kultúru nezmyselnou duhovou agendou, alebo tým, že ničí hospodárstvo a poľnohospodárstvo priemysel, grindilovými nezmyselnými reguláciami, jednoducho ničí a rozbíja tú krajinu znútra. Takže podľa môjho názoru jednoznačne najväčšou hrozbou pre Slovensku je vláda, Progresívneho Slovenska, tam sa to už nezmestilo, ale ja som túto ukážku prehral z úplne iného dôvodu a nadviažem na to, čo sa momentálne deje na Ukrajine. Tým nemyslím vojnu, ale služobnú cestu ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorý napriek tomu, že od roku 2020 tak nedodávali žiadne zbranie také, ktoré by neboli komerčného charakteru. Čiže pokiaľ zaplatili, tak v podstate slovenským zbrojovkám je jedno, komu to predajú, hoci. A z hľadiska medzinárodného práva, tak by to nemali predávať do štátov, ktoré sú vo vojnovom konflikte. Ale toto je záležitosť Slovenskej republiky, ako si to robí, ako sa rozhodli. Moja otázka smeruje na vás z toho dôvodu, že oni pod humanitárnou pomocou rozumejú vyslanie oprnených vozidel Božena na odminovanie. Vidíte vy v tomto nejakú humanitárnu pomoc alebo pomoc so zbráňami, ktoré, ako sa hovorí, nie sú smrteľné? Prvom rade treba povedať, že tá návšteva, podľa toho, ako bolo komunikované premiérom predvečer alebo v deň oficiálny oslov do Dukovské operácie, bola o tom, že pán podpredseda vlády a minister obrany ide pripraviť stretnutie vlád Slovenskej republiky a Ukrajine, ktoré bude v najbližších dňoch na Ukrajine. Mám nej, že 17. Nie to v Michalovciach, pokiaľ viem. Že na Ukrajine v Michalovciach, pardon, ospravedlňujem mm -hmm. sa, ale som bol myšlienkovo, som bol niekde ďalej. Áno, to pre pohode. Áno, mám do nej, že 17. No. Ale, a zrazu z toho vznikne podpísanie nejakého memoranda, kde sa dozvieme že 14. balík bezoplatnej pomoci bude tvoriť okrem iného 5 odminovacích zariadení Božena, nejaké dielostrodecké systémy, samozrejme do toho dielostrodecké náboje, ženiné kapacity a nejaké zdravotnícke potreby. Ja by som tu chcel povedať jeden podstatný moment. Odminovací systém Božena nikdy nie je zdravotníckým prostriedkom. nie sú odminovacie prostriedky odminovacie prostriedky slúžia na to, aby vojaci mohli postupovať. Vojenské štruktúry pri vedení útoku odminovajú sa priestory. Samozrejme, keď konflikt skončí, tak pomáhajú a odminovajú priestory, ktoré sú zaminované. Nezabudnem a chcem pripomenúť aj tejto koalície, aj tejto vláde jednu podstatnú vec, ktorú povedali v nejakom období, že v žiadnom prípade nebudeme posielať alebo nebudeme darovať Ukrajine nejaké vojenské zariadenia, ktoré by boli využiteľné v priebehu konfliktu. Áno, na druhej strane, doplňam, čo povedali, parafrazujem tú myšlienku, že keď konflikt skončí, sme pripravení pomôcť s odmínovaním zaminovaných priestorov a pomôcť civilnému obyvateľstvu. Ešte raz opakujem, po skončení konfliktu. Čiže z tohto, tento 14. balík tej bezodplatnej pomoci ma prekvapil z jednoduchého dôvodu. Lebo my konsul, konsolidujeme. Občania Slovenskej republiky musia počítať každú korunu, budú počítať na budúci ešte viacej než tohto roku na konci. A ja netvrdím, že predaj nejakých zbraní, techniky na Ukrajinu by vytrhol občana Slovenskej republiky, ale ten občan by aspoň videl, že vláda sa snaží získať nejaké finančné prostriedky, ktoré natečú do štátneho rozpočtu. Ale tu vidíme, že my máme sociálne cítenie tam, kde ho nemáme mať. Myslím konkrétne Slovenská republika. My sme solidárni tam, kde solidárni byť nemusíme, lebo slovo solidarita v tomto prípade je absolútne na bode. Z môjho pohľadu nemá žiadny význam, ale keby sme očakávali solidaritu z druhej strany, to znamená z Ukrajiny, tak verte tomu, že by sme nedostali. Vidíme ropovod družba energetická. Oblasť je pre Slovensko veľmi, ale veľmi dôležitá. Vidíme, čo sa s tým ropovodom stalo, akým spôsobom Ukrajina zareagovala na to, aby nám netiekla, ne, netiekla ropa na Slovensko cez tento ropovodu. E, my sme pomáhali na druhej strane s elektrínou. Akým spôsobom zase Ukrajina pristúpila v súvislosti s politickými, e, s politickými vyhláseniami smerom Slovenskej republike? Bola tá otázka až vyslovenie takej tej špeciálnej spravodajskej práce zo strany Zelenského, ktorý v slovenskom jazyku komentoval a vysielal videá na Slovensko a hovoril a naznačoval, ako je táto vláda zlá, že nechce podporiť Ukrajinu na Európskom fóre, v Európskej a podobne. Čiže tu sa ukazuje, tu sa ukazuje tá reálna, reálna tvára. Preto ja tvrdím aj v tejto súvislosti, že my empatiu Slováci vieme pomáhať. My empatiu máme, ale neočakávajme, že Ukrajina bude mať empatiu k Slovensku. Tým nehovorím iba o priebehu tohto konfliktu, hovorím o sa z predchádzajúceho obdobia, ešte keď bola premiérka. Pani Timošenko, vidíme, aký problém sme vtedy riešili. Cez, samozrejme, cez zimu. A boli sme vystavení, a, boli sme, a slovenská replika bola vystavená nedostatku plynových zásob, ktoré, ktoré mohli nastať. A v tom období, ak si pamätám, tá zima bola celkom že môžeme hovoriť, že bola zima. Asi takto by som povedal. Čiže prekvapilo ma to, nesúhlasím s tým, absolútne. Nemá to žiadny význam. A hovorí sa, že keď politik oklame raz, tak ľudia už dvihnú o Keď oklame druhýkrát, prížmúria oči, ale keď tretíkrát, potom nikto nebude veriť. A z tohto pohľadu, keď sa hovorilo, a ja to hovorím, že v nedelu, opäť minút 12, parafrázujem myšlienku premiéra, áno, keď si kúpia, dodáme, bezodplatne nič nebudeme dávať následne na to jeho podpredseda vlády a minister obrany povie, že dávame 14. 14 balíček vojenskej pomoci Ukrajine bezodplatne. To znamená, že je to také, že aký by ruka nevedela, čo robí práva, naopak, z toho pohľadu. No a ja poviem inak, že či Kaliniak náhodou nie je šéf a Ficov šéfom nie je, hoci ho šéfom volali, ale to je len taká kuriozná poznámka na Maria. Jasné, samozrejme, že, že nebudem, nebudem na to nejakým spôsobom reagovať. Len toto mám zároveň, to treba ľuďom asi myslím, si aj takýmto spôsobom aj z môjho pohľadu okomentovať a vysvetliť, lebo viete, aký je rozdiel medzi Odorovou, Hegerovou a Matovičovou vládou v súvislosti s bezodplatným darovaním nejaké vojenskej techniky, no z tohto pohľadu skoro žiadny. Mm -hmm. Lebo to, čo kritizovali na ich ministrovi Naďovi, to, čo kritizovali na týchto troch predstaviteľov, ktorí boli premiéri, tak uh, Slovenská republika uh, od predsedom vlády a ministrom obrany v podstate zopakovala to isté. Keď sa bavíme o 14. a zároveň sa povie, že pripravuje 15. balík, takže predpokladám, že na spoločnom stretnutí v Michalovici bude tento 15. balík predstavený. Je veľmi negatívne, že táto návšteva a jej obsah nebol od komunikovaný s obrany smerom k občanom Slovenskej republiky na politickom fóre. V každom prípade museli sa na vláde o tom baviť, v nejakom inom režime. E, aj napriek tomu, lebo nemohol tam ísť nepripravený ani ten minister obrany, to znamená, že nejaké úvodzovka hnoty mal k tomu, akým spôsobom mal postupovať. Prečo nebolo toto rozhodnutie prezentované napríklad v Národnej rade Slovenskej republiky? To sú moje otázky. No. Samozrejme, nebolo, lebo by to vyvolalo burdlivé burlivé diskusie aj na vnútorno scéne. Takže aj z tohto aj z tohto pohľadu sa pozerám na celý ten proces, ktorý tam prebieha. Určite určite to je v rozpore s tým, čo sa očakávalo tejto vlády. Určite to je v rozpore s bezpečnosťou a obraniskomnosťou Slovenskej republiky, lebo nikto nepovedal, a mňa by to strašne zaujímalo, do akej miery tieto prostriedky, ktoré my dávame na Ukrajinu, bezodplatne, do akej miery. Budú chýbať alebo nebudú chýbať odbornící na Slovenskej republiky. Lebo z vlastnej skúsenosti viem, že odminovacie systémy Božena sú veľmi, ale veľmi žiadané. Schopnosť obranného priemyslu Slovenskej republiky v určitom období nebola taká, aby dokázali tie požiadavky niektorých štátov, ktoré o tom mali záujem, neboli schopné z hľadiska výrobného programu splniť. No a teraz sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec a pán Viktorín. keď sa na toto dívame napríklad položili ste celkom zaujímavú otázku a zo všetkým, čo ste povedali v tomto druhom stupe, tak s vami úplne súhlasím, a preto som sa vás ani na nič nepýtal len teraz tá dôležitá vec vy ste sa zmienili, že aký je rozdiel medzi Hodorovou, Hegerovou, Matovičovou vládou a teraz Ficovou. Ja hovorím, že tu v tomto prípade máme sklady prázdne a tie odminovacie zariadenia, tie delostrelecké náboje, toto všetko sa musí vyrobiť. Vtedy to brali zo skladov alebo zo, zo zásob v armáde Slovenskej republiky. Asi takýto je rozdiel. A teraz... Tá veľmi ťažká otázka, ktorú ste veľmi správne interpretovali v tom zmysle, že my konsolidujeme inými slovami, priťahujeme si o miliardu viac opasok, predtým to bolo 1,7, teraz je to 2,7 miliardy eur, ktoré musia sa ušetriť niekde. A my máme na to, keď konsolidujeme oproti minulému roku o miliardu viac a vidíme, že napríklad na dôchodcov už nie sú peniaze. Napríklad už Erik Tomáš tak povedal v jednej relácii pred týždňom o 5 minút 12, keď... Tam s Vyskupičom sa hádali, že komu má viac uškrtiť mikrofón moderátora, komu má dať viac slova a že kto odíde zo štúdia a takéto veci. Takže v podstate vtedy Erik Tomáš povedal ako minister práce sociálnych vecí a rodiny, ideme zmraziť 13. dôchodky. Čiže my už nemáme ni na sociálne veci, aby podľa jeho slúbov, že budú sa pravidelne valorizovať, minimálne o infláciu nemáme. Čiže z tohoto hľadiska minister obrany Robert Kaliňák, tak ja tomuto nerozumiem. On buď urobil nejakú pirátskú vec, že ani nebol dohodnutý. Ja nechcem povedať, že mu tam mierili na hlavu pištoľov a ono pod nátlakom niečo takéto sľúbil, aby ho vôbec pustili. Niečo podobné ako v roku 1968. Ale aj vtedy Krigel odišiel bez toho, že by ho tam zatkli. Takže ja neviem, čo sa tam stalo. Ja viem, že nemáte arvajú alebo nejakú inú veršteckú guľu, ale analizovať toto môžeme. Nech sa páči. Viete, ja rozumiem, rozumiem myslím, že všetci, aj tí, čo nás počúvajú, rozumiejú tomu, že keď chcete niečo kúpiť, tak príďte do obchodu že si kúpiť chleba, ale nemôžete povedať, že vezmem si chleba a nezaplatím ho. Áno. Oni vám nepovedia, že tu máte tri bochníky a zoberte si aj maslo, lebo nemáte peniaze, potrebujete sa najesť, nikto vám to nespraví. Taký sociálny žiadny obchodný reťazec nebude. Preto mne je divné, že my sme sociálni v súvislosti s darovaním nejakého vojenského materiálu. To poprvé. Rozumiem, že obranný priemysel a podporujem plne výrobné kapacity obranného priemyslu, ktorý na Slovensku je, lebo jeho fungovanie je stále nedostatočné z hľadiska percentuálnych možností, ktoré obranný priemysel na Slovensku má a v možných výrobných kapacít, lebo to know-how stále na Slovensku z predchádzajúceho obdobia stále existuje. Čiže preto vnímam to asi takým spôsobom, že dajme ten priestor tomu obrannému priemyslu, nech vyrobí a nech predá. Ale pre Boha my to nekupujeme. ako myslím si, že to je normálny spôsob, taký by som to podravnal tomu, čo spravili Američania, že dodáme na Ukrajinu, ale Európsko ne to zaplatí. Ministerstvo obrany kúpi od obranného priemyslu a daruje to, a, darmo, a daruje to na Ukrajinu. To je ten rozdiel a nepomer z tohto pohľadu. Čiže z hľadiska konsolidácie hodnotím to ako veľmi chybný krok, aj keď hovorím, že tieto finančné prostriedky, lebo nikto nepovedal, koľko ten balík obsahuje asi finančných prostriedkov, asi aká je jeho hodnota a tak ďalej a tak ďalej. Ale v každom prípade je to sozda, možno z hľadiska veľkého štátneho rozpočtu a, a samotného balíku konsolidácie. Ale keď tých sozičiek dáme vedľa seba niekoľko desiatok, tak zaraz môže byť plný kybel vody. Hej, to zároveň údolnie. A áno, preto stále, preto tvrdím, že tento krok nebol, nebol dobrý. Podpora obranného priemyslu je jedna vec. Neobranný priemysel funguje. Nech vyrába, nech si zabezpečujú svoj výrobný program tak, ako majú. Nech udržujú zamestnanosť. Nech vytvárajú, nech vytvárajú hodnotu a prispievajú k štátne, do štátneho rozpočtu. Nadania a tak ďalej a tak ďalej vytvorí sa určitá nejaká báza a to, čo vyrobia, nech, samozrejme, nech si samozrejme predajú. Ale my sa nemôžeme dostať do situácie, že sami máme málo a ešte je z toho málo a budeme niekomu dávať niečo zadarmo, bez toho, že by sme mali nejaký benefit, návratný benefit. Čiže to, čo povedal aj Kalinák, že oni nám pomôžu vytvárať nejakú protidronovú stenu a že majú tieto záležitosti a že vyrábajú za mesiac 40 proti delostradských systémov. Bogdan, alebo sa volá ten systém delostredske, nepamätám si presne, Ukrajina, čo je fantastické číslo, však to je všetko v poriadku, také si to vyrábajú a vedia si to vyrobiť, tak nevidím dôvod, aby sme im my dávali niečo, niečo zadarmo. Vidím za tým samozrejme takúto diplomatickú kulehu, to takto nazvem, a to je taká, uh -huh. že keď tí naši politickí predstaviteľia chodia do toho Bruselu, tak im stále niekto ukazuje prstom, vy ste im nič v tej Ukrajine nedali zadarmo, vy ste im tam nič nedali a nebol by to prvýkrát čo sa rozhodlo diplomaticky v zákulisí, že vieš čo, a teraz to hodnotím z môjho pohľadu, z mojich predchádzajúcich skúseností, nebudem ich konkretizovať, vieš čo, musíme tam niečo urobiť, musíme tam niečo poslať, aby tam bola slovenská zastava. Keď už tam bude slovenská zastava, tak nikto si nás nebude všímať, lebo povedať, že aj Slováci prispeli. A to hovorím o inej situácii, ale generalizujem ju aj v súvislosti s týmto bezodplatným balíkom vojenskej pomoci, ktorá bola dodaná na Ukrajinu. Nemyslím si, že toto je cesta, akým spôsobom byť efektívny v súvislosti s budovaním Slovenskej republiky, s budovaním obrany schopnosti a zabezpečenia bezpečnosti občanov Slovenskej republiky. Práve naopak, toto Slovensku republiku svojim spôsobom ohrozuje. Pán Viktorin, do bodky s vami súhlasím a spýtam sa vás na inu vec súvisiacu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Zrejme ste postrehli, že Kaliňák sa správa ako nákupná maniačka a okrem toho, že nakúpil tie izraelské systémy Barak 2, tak ide od Nemcov nakupovať za 1,6 miliardy tanky Leopard A8. To nám je načo. Veď jeden lacný dron tak dokáže taký uh, tank zničiť a uh, ja neviem, koľko stojí, 7-8 miliónov eur taký tank. Uh, nepozeral som momentálne nejaký cenik a neviem, či vôbec aj na tie 8 osmičkové uh, tanky uh, sú, uh, pretože uh, to je asi najmodernejší tank, aký uh, Nemci momentálne vyrábajú. Uh, čiže to, čo nám darovali e, tie, ja neviem, štvorkovú verziu alebo akú, tak e, to je také, že Rusy v 62. už e, mali automatický systém na nabíjanie a boli e, v tanku e, traja tankisti, aj bez psa a e, ten systém si tam ládoval tie náboje sám automaticky podľa toho, aké potreboval akurát do toho tankového dela. Lenže tu uh, treba štvrtého nabíjača takisto ako v nejakom e-bremse. Čiže uh, z tohoto hľadiska ja uh, tie tanky nehodnotím vôbec ako niečo progresívne alebo niečo také. Veď nakoniec uh, keď si zoberieme, tak turecká armáda dostávala nafrak frak tam od tých či už kurdov, alebo ďalších tých bojových jednotiek, s ktorými prichádzali do styku. Turci si začali vyrábať svoje vlastné tanky, lebo videli, že tieto nemecké, tak to je možno, že precízne urobený tank, ale čo sa týka toho, že ako sa hovorí, na každú zbraň sa vždy nájde proti zbraň a potom je už obrovský problém tento deficit dohna. Čiže teraz ľahký dron či lacný dron relatívne oproti tomu tanku, tak ho dokáže zničiť. A z hľadiska tohoto, ako vy sa dívate na ten Kaliniakov nápad za 1,6 miliardy kúpiť tanky. Je to hotová vec, alebo je to len nejaká e, bublina pustená e, do verejnosti, že e, č, ako budú Slováci reagovať? Ja sa snažím byť vždy objektívny z toho pohľadu. Bol som sám proti sebe, keby som bol, bol proti tankovému vojsku, vzhľadom k tomu svojmu kde som pôsobil vo armáde a k tomu sa dostanem za chvíľu Ale Musím povedať jednu podstatnú vec a tá objektivita spočíva v tom, že bez ohľadu na to, čo negatívne a ako budeme kritizovať súčasného ministra obrany a mám veľa, e veľa, veľa takých, by som povedal, otázok, ktoré určite nesúvisia, že človek súhlasí s tým, aké opatrenia a aké kroky na ministerstve robí. Musím povedať, že menežuje sa, menežuje ministerstvo obrany a o zbrojene sily lepšie, než jeho predchodca na. To Treba povedať otvorene. To je jedna vec. Druhá stránka vecí, tí nákupy, ktoré, o ktoré spomínate aj v súvislosti s tankovým. Tankové vojsko má ešte svoje miesto a svoje úlohy v, ozbrojenom, mo, v klasickom ozbrojenom konflikte. Soberte si, v akom priestore sa nachádza Slovenská republika a dostaneme sa, predpokladame, ku karpatsko-dukalskej operácii. Aký je ten terén, kde, kde v podstate Dukla, brána slobody, ako sa to nazýva, kde v podstate prebehli ťažké, delostrelecké pozemné operácie proti nemeckým fašistom, proti Wehrmachtu, zo strany spojeneckej červenej armády, 1. Československé armády na oboru, Rumúns, príslušníkov rumúnskeho zbraní sila, tak ďalej, tak ďalej, ako sa aj spomínal v úvode. Otázka toho, že či... Ja som to zachytil asi tak, že toto je v pláne, že ministerstvo obrany má záujem kúpiť tieto tanky, prebehli nejaké rozhovory, nikde som žiaľ nezachytil, že bol podpísaný nejaký kontrakt. V každom prípade, myslím si, že v tomto období, čase konsolidácie, tak ako Slovenská republika nepotrebuje prispievať 5% HDP, tak ako bolo povedané a znova vypustená zo strany do všetkých, od všetkých politických špičiek vrátane pána prezidenta, tak ako, nedodrž, ako nepotrebujeme dodržať na budúci rok napríklad 2% HDP vzhľadom k tomu, že konsolidujeme, nepotrebujeme v najbližšom období totiž to kupovať ani tanky. Leopard. Ten plán nákupov, respektíve to obranné plánovanie vo svojom obsahu predpokladá s nejakým vyzbrojením ozbrojených síl, nejakú modernizáciu ozbrojených síl z hľadiska štruktúr, techniky a výcviku príslušníkov ozbrojených síl, ktorí v danom momente budú slúžiť. Toto je rozložené na nejaké obdobie, na nejaké, čas na nejaké časové obdobie, a v tomto časovom období. Samozrejme z pohľadu, teraz tu ten systém, ako funguje, z pohľadu politických rozhodnutí sa to buď nakúpi pre tie ozbrojené síly alebo nenakúpi. Z tohto pohľadu, vzhľadom k tomu, že konsolidujem, opakujem, konsolidácia je totiž to, čo nás trápi, to, čo trápi Slovenskú republiku, to, čo bude trápiť občanov na budúci rok, koncu tohto to roku, opakujem ešte raz, hlavne na budúci rok. Čiže niektoré uh, modernizačné projekty, ktoré nie sú de facto dôležité v tomto momente ani zajtra, je potrebné rozložiť v čase a posunúť tak, aby to z pohľadu konsolidácie aj z pohľadu ekonomickej situácie v Slovenskej republike neubližilo ešte viacej, než, než si sami vieme reálne predstaviť. Lebo zbytočne budeme mať tank v hangári, zbytočne budeme mať vojakov, ktorí ho vedia ovládať, keď nebudeme, nebudeme potravinou... Skoro sa keď nebudeme mať potravinovú základnú na to, aby toto obyvateľstvo zdravo žilo, keď nebudeme mať zdravotníctvo, nebudeme mať školstvo a v podstate nebudeme mať to, čo normálny, normálne spoločenstvo potrebuje na normálny život a normálny vývoj v krátkej budúcnosti. No krásne ste to povedali a veľmi dobre ste mi nahrali na ďalšiu tému. a Milan Uhrík mal jeden. Je, neviem, či to nazvať tlačovkou alebo nejakým video šotom. Je to krátke dvojminútové. Prehráme si to. Jedná sa ohľadom toho, že zdravotné poisťovne tak škrtia tie zdravotnícke zariadenia, že lekári sa vrátili k niek 20 korunovým zajacovkám, ale teraz už chcú rovno od 10 až do 50 eur. Milan o tom hovorí takto. Po nehoráznom hlasáckom pokuse o dvojmiliardový tunel v zdravotníctve prichádza ďalší šok a ďalší škandál. Viacerí z vás nám posielate podnety, že v ambulanciách začínajú pýtať 10, 20 a niekde dokonca aj 50 eurové poplatky za tzv. administratívne služby. Takže tieto poplatky sa nám čoraz ďalej zhoršujú. Vláda nám už v minulosti sľúbila, že ukončí alebo urobi poriadok s poplatkami v zdravotníctve a namiesto toho sa venuje finančným skupinám. Presne tak. Ten tender na záchranky za 2 miliardy eur bol doslova a dopísmena našitý v prospech finančných skupín a schránkových firiem, ktoré predtým nikdy v zdravotníctve nepodnikali alebo nepracovali. Bolo to tak okaté zlodejstvo, že to sama vláda musela zrušiť a zastaviť, lebo sa na to nemohli pozerať už ani vlastní koaliční partnery hlasu. No a ukazuje sa, že ministri za hlas, či už to je Dolinková alebo teraz Šaško alebo predtým ďalší traja ministri, ktorí boli tiež mimochodom ministri zdravotníctva zo strany hlas, sú v skutočnosti hlasom finančných skupín v zdravotníctve a vôbec nie hlasom pacientov alebo občanov Slovenskej republiky. My v republike ponúkame riešenia. A tým je jedna štátna zdravotná poisťovňa, aby všetky odvody do zdravotného poistenia boli využité len a len na liečbu pacientov. Ďalším riešením je zrušenie skríženého vlastníctva, to znamená zákaz jedného súkromného podnikateľa alebo oligarchov, ktorí vlastnia od nemocní cez poisťovne, cez, cez polikliniky, ambulancie, lekárne a medzi sebou si krútia zisky. Ďalším riešením je uh, zoštátnenie a zrušenie tendra na záchranky, pričom by sa vytvoril jeden silný systém záchranných zložiek medzi policie, záchranárov a hasičov. Jednoducho zdravotníctvo nesmie byť biznis, ale v prvom rade služba občanom. No, uh, takže spýtam sa vás úplne na rovinu. Uh, pokiaľ sa vedie nejaká vojna, alebo dokonca je nejaká pandémia, ktorú sme v predchádzajúcich dvápol, možno troch rokoch zažili. COVID-19. Čiže z tohoto hľadiska, ak my nemáme zabezpečené zdravotníctvo, tak národ je hladný, národ je chorý, a národ je vystavený nebezpečenstvu z akéhokoľvek hľadiska, pretože vidíme, že takáto situácia, keď zdravotné poisťovne si ulievajú obrovský zisk a nakoniec, keď si pozrieme Forbes, tak najbohatší človek na Slovensku, multimiliardár, tak je z Agelu, to je... Vlastnická firma siete nemocnic, tak ako Penta má Svet zdravia, hašť a ďalší miliardár. Čiže my si tu chováme miliardárov zo zdravotných odvodov, ktoré dokonca z hľadiska medzinárodného práva tak nesmú byť použité na vytváranie zisku. Lenže táto vláda a hlavne docent Fico Docent práva o tomto vie a nič týmto nerobí. A kde vôbec skončí tento systém, a pretože normálny človek, veďa vy ste napríklad riešili otázku opravy pravi chrupu, a tak viete, že aké nehorázne drahé je, čo ja vím, len k tomu stomatologovi, k tomu zubarovi zajsť a dať si urobiť to, čo by podľa článku 40 ústavy Slovenskej republiky malo byť bezplatné na základe zdravotného poistenia. Lenže tu zo zdravotného poistenia si vyťahnu zisk súkromné poisťovne. Štát na hospodári tak, že v podstate je skoro vždy v strate. A nakoniec na toto dopláca pacient. Čo s tým robiť sa dá za daných okolností? Veď aj v tomto je bezpečnosť štátu ohrozená. Viete čo, niekedy netreba vymysleť koleso, ktoré je vymyslené a to, čo zaznelo aj v tom príspevku a to, čo konec koncov bolo niekedy aj neviem v jakom období, ale v jednom období, mám, že keď bola jednofarebná vláda smeru, ktoré bolo na stole, že vytvorenie jednej zdravotnej poistojne štátnej ktorá by tieto záležitosti samozrejme dokázala riešiť. Na druhej strane sa treba pozrieť aj na to, že ozaj to zdravie je to jediné, ktoré je potrebné k tomu, aby sme mali, spoločnosť, aby sme mali zdravú spoločnosť. A preto tam rozmýšľať, akým spôsobom z toho vyťahovať peniaze pre nejakých oligarchov je absolútne, ale aleže absolútne, by som povedal prizemná záležitosť, musíme sa sústrediť na to, ako do toho zdravia investovať. Dneska napríklad po dlhej, dlhej robe, a prvý raz v histórii Slovenskej republiky, keď vidím, že sa stavia nemocnica Martynia, ak som videl, ako je Keď vidím, ako je rozostávaná nemocnica vojenská v Prešove, tak tí ľudia, a my občania, alebo ja som občan Slovenskej republiky, vy ste občan Slovensk, vidíte, že niečo, z hľadiska toho, tej starostlivosti zdravotnej, sa niečo bude diať a niečo sa pre vás, pre nás, vytvára také, čo môže pomôcť, k tomu zdravotnému, z lepšieu zdravotnému stavu a lepšej zdravotnej starostlivosti. Ale baviť sa len o tom. Nesúhlasím treba samozrejme s tým, čo ste ispomenuli, no ale to môžeme len okomentovať, že prídete k doktoru a niekto a oh, ten doktorov spýta 10 eur alebo 20 eur. Tých prípadov je samozrejme veľa my o tom vieme v republike. Samozrejme, že to riešime nielen to videami, riešime to absolútne normálnymi dotazmi alebo otázkami, ktoré sú smerom adresované ministerstvu ministerstvu zdravotníctva, ako je to možné a tak ďalej. Majú tam, majú tam rôzne organizace štruktúry, ktoré zodpovedajú, alebo majú v náplni práce aj samotnú kontrolu zdravotníckých zariadení. No, len tento systém nevznikol včera. Tento systém fungovania lekárov, ambulancii je nastavený dlhodobo. A viete, každý systém môže fungovať a funguje tak, ako mu to umožnia tí, ktorí ten systém riadia. Samozrejme, tí, ktorí ste spomínali, pravdepodobne vytvorili, alebo s veľkou pravdepodobnosťou vytvorili taký priestor, že sa toto môže aj, dneska, dnešnom, aj v dnešnom, dnešnej situácii diať. Nie je to dobré, je to namierené proti občanovi. A v prípade vojny a vojnového stavu nikto z vás nebude pýtať 10 ani 20 eur. <coughs> Pardon. Lebo tu sa bavíme o, o krízových situáciách, kde nebudú rozhodovať peniaze, ale ten konkrétny lekársky zákrok. No. Máme akurát, teraz pripojeného pána Ondreja Ďuricu. Ondrej, ste vo vysielaní, môžete pozdraviť našich poslucháčov. Pozdravujem aj vás, aj našich poslucháčov. No, dobre. Takže... Chvíľu obidvaja, ostante pripojený. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že druhá časť tejto relácie je kontaktná. Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Momentálne pána Ďuricu mám na WhatsAppe, ale druhé telefónne číslo... A Druhý telefón je pripravený pre vás, vážení poslucháči, tak neváhajte položiť otázku, pokiaľ je tu ešte pán generál doktor Viktorin, alebo potom v druhej časti relácie pánovi Ďuricovi. Môže sa to týkať bezpečnostnej situácie alebo situácie ohľadom toho, čo sa deje v Slovenskej republike a tak ďalej. No, máme už volajúceho poslucháča, takže ja ho zatiaľ odmietnem, ale vidím, že veľmi rýchlo reagujú a veľmi pohotovo. Takže uvidíme, ja že... Ja mám posledných 5 minút upozorňujem. Áno, ja, minút ja som upozorním. si toho vedomia z toho dôvodu Nechám toho pána poslucháča, aby vám položil tú otázku, ktorý teraz zavolá. Dáme mu možnosť neskôr Pán Viktorín, čo by ste viešte teraz a v závere tejto vašej prvej hodinovej časti chceli povedať našim poslucháčom, lebo to je dôležité, aby ste mali aj na záver slovo. Ak ste na niečo zabudli, čo ste chceli povedať, tak máte teraz poslednú možnosť, posledných 5 minút, takže nech sa páči a samozrejme v závere sa rozlúčte s našimi poslucháčmi. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel som povedať jednu záležitosť. Bez ohľadu na to, že akým spôsobom o, si žijeme my u nás na Slovensku, čo sa nám všetko nepáči, tak musíme mať nádej. Tá nádej je veľmi dôležitá, že veci sa dajú zlepšiť, že Slovensko sa dá postaviť znova na nohy, že Slovensko vie prekonať všetky tie otrasy, ktoré sa dotýkajú našej vnútropolitickej scény, že Slovensko vie poraziť progresívcov, vie poraziť liberálov a vie, Vidíme to pri schválení ústavy a vie ukázať, že áno, aj na Slovensku ešte existuje zdravý rozum, ktorý je potrebné využiť a pripraviť a vychovať takto aj novú generáciu. Lebo tá bude zodpovedná za to, do akej miery sa Slovenskou, ako sa bude Slovensko rozvíjať a do akej miery bude Slovenská republika existovať aj v budúcnosti. Toto sú dôležité atribúty, to vlastenectvo a ten pocit, a ten pocit taký by som povedal toho, že som Slovák a sa to povedať, že som Slovák a som hrdý na to, že som Slovák, občan Slovenskej republiky je to, čo potrebujeme my dneska povedať. Preto hovorím nestrácajme nádej, práve naopak buďme presvedčení o svojich názoroch, že sú správne a presadzujme tieto názory tak, aby sme zlepšili aj spoločenský život okolo, okolo nás. Ja by som chcel povedať toto, to som chcel povedať také, taký, taký odkaz z mojej strany pre poslucháčov, ale ešte jeden moment, ktorý sme my nespomenuli pri podpise toho memoranda, to je trošku s odbočím a vrátim sa k tej druhej téme. Viete, čo mňa zarazilo najviac pri podpise toho memoranda? Že Nie. ten podpredsed vlády a minister obrany na tých si nebol sám, musel mať nejaký sprievod. Mhm. A on podpísal memorandum bilaterálne s ukrajinskou stranou a za ním boli všetky možné zástavy, len Slovenska. Zástava Slovenskej republiky tam nebola. Osobné diplomaticky, a poviem to slušne, je to obrovské fopa, ktoré z ukrajinskej strany samozrejme, ale ešte horšie zo slovenskej, že sme si to nevšimli a že sme netrvali na tom, že tá slovenská zástava tam musí byť. Lebo memorandum podpisoval minister obrany podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister obrany ukrajinskej, ukrajinskej vlády. Pán Viktorý, neutekajte. Máme tu ešte toho poslucháča, ktorý sa hneď snažil dovolať. Nech sa páči, ste vo vysielaní a môžete hovoriť. Ďakujem pekne, poslucháč Jozef. Ja sa chcem opýtať pána Viktorína. Čítal som jeho detaľný po, po, životopis na, na českom portáli, kde všade slúžil, ak, ako postupoval, myslím, hodnostne. A chcem sa opýtať takú vec. Ešte nejakom 93., alebo 94. fungovala Slovenská akadémia vo vlitovskom Mikulaši. Nemám páru ani potuchy, ako funguje teraz armáda, alebo kde sa pripravujú jednotliví vojaci, veliteľia a tak ďalej na Slovensku. Chcem to prepojiť aj s tým, keď som videl, pán Viktorin, keď si najdete, ja som to našiel na Facebooku, oficiálny prejav pana Fica poslávam Duklianske, Duklianskej tragédie, a nazvem to takto, tak som si všimmal, koľko rôznych generálov alebo aj žien z hodností tam prišlo. Moja otázka znie, kto v skutočnosti vlastne teraz pripravuje povedzme tú armádu tých vojakov, tých, tých poručíkov, podporučíkov generálov na Slovensku za posledných povedzme 15 rokov, 20 rokov. Môžete mi to vysvetliť, alebo nám ľuďom... Keď... Vojenská. Us... Dobre ste mi spomenul, že si pamätám. Pardon, ďakujem za otázku. Myslím si, že to je otázka, ktorá absolútne súvisí s tým, čo Slovenská republika a ozbrojené sily potrebujú. Vojenské školstvo je totižto základom výchových kádrov a personálu a veliteľského personálu a nielen aj odborného. Čiže 93-94 ste spomínali Liptovský Mikováš, ktorý do dneska funguje a má tam vytvorené rôzne, kde sa pripravujú, kde sú poslucháči vojenskej akadémie, ktorí končia v, v rôznych smeroch a končia v hodnosti poručíkov. Samozrejme sú tam vyššie akademické kurzy, generálske kurzy, ktorými prechádzajú plukovníci generálneho štábu, respektíve tí, ktorí nimi prechádzajú dostávajú plukovníka generálneho štábu a následne majú možnosť dostať generálskú odnosť. Popri, toto je pripravované na Slovensku vrátane. toho máme samozrejme ponuku množstva iných zahraničných kurzov a škôl, ktorých sa naši, tí, ktorí sú vybraní prostredníctvom komisie, ktorá je na úrovni náčelníka generálneho štábu a ministerstva obrany, ktorí sú vysielaní do týchto kurzov a následne sa vracajú a takisto majú možnosť dostať, dostať generálskú hodnosť. Veľmi v skratke, čo sa týka nás, samozrejme, ja som absolútne nespokojný s tým, že nemáme vôbec vytvorený systém stredného vojenského školstva. Myslím si, že na Slovensku republiku a na tento štát 5,5 miliónovi jedna minimálne stredná vojenská škola, ktorá bude pripravovať odborníkov v jednotlivých oblastiach je viac než potrebná. Čiže to je aj možno hudba také budúcnosti a možno taký cieľ, ktorý v prípade, že tá možnosť bude, by sme chceli ovplyvniť aj uh, na vo vnútropolitickej situácii pri presadzovaní niektorých záležitostí, ktoré sa dotýkajú obrania bezpečnosti a výchove vlastného slovenského personálu. Pane Viktorí, takéto... môžeme ešte? No ale Áno, krátko. Stači, počujeme sa, pána Áno, Dobre, ale my sme sa, alebo ja som sa ako poslúchať alebo aj dobrovoľník zapral do rôznych relácií, a pánu moderátorovi pripomeniem, ale aj vám, ako, lebo vy ste asi pravdepodobne neboli v iných reláciách ako pripravný petičný výbor. Ja vidím veľký nedostatok v tom, že na Slovensku za posledných 15-20-30 rokov sa nepripravujú ľudia povedzme na tú vojenskú, politickú e, službu. A proste keď človek hľada napríklad, kde by sa dalo vzdelávať, tak moja otázka teraz vyhnieva no dobre, sme v vo v Litovskom Mikolašu si potvrdil že ešte je akadémia že máte možnosť, alebo ľudia alebo tí, ktorí chodia do tej akadémie majú možnosť ísť na kurzy ale otázka vyhnieva môžu napríklad slovenskí vojaci podplukovníci, plukovníci ísť aj na kurzy, povedzme do Ruskej federácie môžu ísť na možu ísť na kurzy na alebo napríklad ja neviem mimo európskej únie do iných štátov tre... Hej, do Číny do Indie dobre Josef. Odpovedzte pánovi poslucháčovi no Podem zareagovať my máme máme samozrejme rôzne ministerstvom obrany rôzne bilaterálne programy z rokom s Čínskou republikou Áno. máme tam dvojtýžňový dvojtýžňový trojmesačný Aspoň bol v nejakom období keď si pametam a napríklad z takých tých známych ľudí tohto kurzu, sa týka medzinárodnej politiky, vojenstva a stratégie, sa zúčastnil. bývalý poslanec pán Hrnko tohto kurzu. Čiže máme takéto, takéto dohody. V Indii skončil, Královskú akadéviu v Indii, napríklad súčasný jeden pán generál, ktorý slúži v zahraničí. Nebudem ho menovať. Samozrejme, čo sa týka Ruskej federácii, takýto bilaterálny program nemáme a vidíme, aká je situácia, aký je postoj Európy vôbec uh, k Ruskej federácii z hľadiska dodržiavania alebo vyhlasovania sankcií. Čiže v tejto chvíli k tomu niečo viacej z mojej strany povedať by bolo asi absolútne zbytočné. Hoci, aj dneska, dneska napríklad uh, Ruskej federácii študuje podľa mojich posledných informácií, ktoré som čítal, asi štyri alebo 5 vysokí plukovníci a dvaja generáli Spojených štátov. A si zoberte, aká je situácia. Samozrejme, v Ruskej federácii zase na amerických školách pár týchto dôstojníkov vysokých takisto štúdeč. Čiže reciprocita medzi veľmocami existuje a na tej nižšej úrovni samozrejme sa riadíme. A to dá vám žiaľ Bohu, musím môžete. povedať sankciami a nezdrav, nezdravým rozumom, nezdravým rozumom. Dobre, Jozef, ostaňte ale tým, myslím, pána poslucháča z Nemecka. Môžete pokračovať s pánom Ďuricom. Ja som veľmi vďačný pánovi doktorovi Viktorinovi, že si, napriek tomu, že je za neprázdnený čas a, a dnes ste toho mali viacej aj u Lenky Zlátev, pokiaľ viem, a ste boli, takže a máte asi nejaký taký mediálny deň. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem a bolo mi cťou, že ste boli hostom tejto relácie. Učím sa s vami. Ďakujem za, pozvanie. ďakujem za pozvanie, pozdravujem poslucháčov, pozdravujem aj pána, čo mi dal otázku, bola veľmi dobrá, veľmi trefná. Ano. A veľmi praktická. A my do si potrebujeme riešiť praktické, pragmatické otázky a nie teoretického charakteru. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Pekný deň vám prajem, alebo zbytok večera, ak to môžem tak presnejšie povedať. Podobňaj vám. A, a my budeme ďalej pokračovať s pánom Ondrejom Ďuricom. Ondrej, počujeme sa dobre? Áno, počujeme. Výborne. Jozef, ešte ste tu ostali, tak môžete pokračovať a položiť otázku aj pánovi Ďuricovi s pánom Viktorinom, aj keď sme boli dopol dohodnutí, tak bol natoľko láskavý, že ešte 10 minút dostal navyše. Takže, nech sa páči. Ja, ja, ja, ja som celé ešte, ja ešte dodať na tú minútku, keď tam pán Viktorin bol. A pravdepodobne, pardon, pravdepodobne asi to tak sa malo stať. Vy, pán Hazucha, vy dobre viete, že ovládam niekoľko jazykov. Ale a že sledujem medzinárodnú politiku z toho, povedzme, z ruských médií, amerických médií, britských médií, povedzme, izraelských médií, štátnych hovorím, iránskych a tak ďalej. A pointa bola to, že dobre, že pán Viktorín to povedal, že americkí generáli študujú v Rusku. Tak ja sa pýtam, keď Turecko môže nakupovať zbranie aj z Ruska, aj z Ameriky, tak prečo naši vojenskí dôstojníci, podvostojníci, generáli alebo armádni generáli nemôžu napríklad ísť na, na výmenné alebo na cvičené alebo akékoľvek štúdium, povedzme, či už do Bielorúska, do Ruska, do Číny a tak ďalej. A ako si môžeme vy vlastne brániť štát, vyvíjať generáciu, keď hovoríme, že chýbajú nám elity, smer zaspala vo politickej strane, to je iná kapitola, ale čo sa týka armády, však vy, my tu nemáme normálne schopných ľudí. Tí, čo skôr odišli do dôchodku, sú z dôchodku ako pán Viktorin, alebo tam som čítal jeho životopise, že bol jeden čas reaktivovaný ako veliteľ. E, ale som, tá, tá groh toho je, chvala pánu Bohu, odkážte to pánu Viktorinovi, že povedal, že americkí generáli študujú v Rusku. Ďakujem pekne, budem počúvať ďalej, keby niečo, tak zavolám, respektíve vám napíšem. Dobre, že som. Sa... Mm. Dobre, ďakujem veľmi pekne pánovi poslucháčovi. Ondrej, môžete na to reagovať aj k tomu školstvu, najmä strednému. Ja si pamätám, že boli vojenské stredné školy, a dokonca bola Vysoká škola letecká v Košiciach. To sa kde všetko vyparilo? Alebo tým, že zdecimovali letectvo, tak my nepotrebujeme pilotov, a po neviem koľko miliónov budeme si dávať a vyštudovávať pilotov do Spojených štátov alebo ako to bude vycvičiť ich tam samozrejme to je pravda čo hovoríte že tá situácia v tých ozbrojených silách počas posledných 10 ročí môžeme to už tak povedať bola, bola dosť žalostná a ja som naozaj posledných eh, takmer dvoch desiatkách rokov eh, užil v ozbrojených silách a ešte v armáde v podstate na začiatku. Potom sa to premenovalo na ozbrojené sily. A eh, veľmi dobre si pamätám z toho praktického hľadiska každodenného vojenského života, ako eh, tam postupovala istá tá demontáž toho, toho vojenstva. Eh, samozrejme to bolo pod vplyvom politických rozhodnutí, Tí generáli alebo vojaci ako takí tie rozhodnutia nepríjmali a povahy veci vojaci ani nemohli do týchto vecí zasahovať alebo nejakým spôsobom meniť ten, ten smer, ktorý určovali politické, politické nominácie za jednotlivých vlád na Slovensku. Ale sami vojaci hovorili, že to, čo sa dialo z armádou Slovenskej republiky bolo ako keby účelové oslabenie e, tej armády aj z hľadiska vojenskej techniky, aj z hľadiska personálu, pretože sa prijímali e, veľmi zlé rozhodnutia aj teda ktoré zasahovali priamo do vojenského života, ja si pamätám v podstate to nie je žiadne tajomstvo a nie je to ani, ani žiadna novinka si keď ste nastupovali do armády, tak ste za isté obdobie toho plnohodnotného vojenského života mal nárok na odchod do zálohy a samozrejme všetky náležitosti, ktoré tomu patrili vojenský vyslúhový dôchodok a tak ďalej. A aj toto boli situácie a konkrétne kroky, ktoré sa menili počas toho, ako sa menili politické pomery a prijímali sa, prijímali sa rozhodnutia, ktoré potom demotivovali ďalších, ďalších uchádzačov o toto vojenské remeslo. Teraz je taká eufória aj vzhľadom na sociálne siete, aj vzhľadom na program, ktorý tu je, ktorý priniesla vláda v tých oblastiach. Tá náborová politika teraz funguje a vidíme to sami, že sa zapájajú rôzne známe osobnosti, športovci a tak ďalej, aby, aby spropagovali túto, túto oblasť ale zase sa deje, deje sa tak, e, môj názor alebo môj pohľad je ten, že deje sa tak e, opäť z politických rozhodnutí, pretože my musíme ako členský štát na to deklarovať e, naplnenosť počty a tak ďalej. Ale e, pravda je taká, že samos, samotné, samotné e, rozhodnutia počas niekoľkých vlád e, Samostatnej Slovenskej republiky boli pre ozbrojené sily naozaj škodlivé a zasahovali zlým spôsobom do života ozbrojených síl. A to je aj otázka, teda to je odpoveď na tú otázku, že prečo tu, prečo tu nefunguje to stredné školstvo, prečo tie ozbrojené sily boli v takom stave, v akom boli. Jednoducho preto, že boli nezmyselné politické rozhodnutia. V čase, kedy tu nebola vojna na Ukrajine, v čase, kedy vôbec tá retorika proti Ruskej federácii napríklad nebola taká, tie, tie výzvy v Európe alebo vo svete boli niekde úplne inde. Diali sa úplne iné veci a napriek tomu tie vlády a politici, ktorí fungovali celé 10 ročia na, na, na slovenskej politickej scéne, nerobili pre ozbrojené sily ani zďaleka toľko, koľko bolo nutné a potrebné, pretože naozaj vám to hovorím ako človek, ktorý slúžil dennodenne v ozbrojených silách, stretával som sa s problémami menšími, väčšími a ten systém bol nešťastne nastavený a preto tie ozbrojené sily, už len keď si to porovnáme s českými ozbrojenými silami alebo s armádou Českej republiky, tak sme sa my zdialili na míle. A teraz sa to snažia dobiehať, pretože, tak ako som povedal, je nutnosť a je potreba doplniť ten, ten personál, hlavne, hlavne teda samotných vojakov. A nehovoriac už o tom, aký problém je dnes dostať ľudí do ozbrojených síl v, takom, v takom, takej kondícii aby boli schopní zastávať tie odborné, vysoko, vysoko špecializované pozície, kde naozaj je nutný dlhoročný výcvik na konkrétny zbraňový systém. Takže toto sú všetko veci, ktoré tu boli celé 10 ročia podceňované a ako človek, ktorý takisto, Jožko Viktorin by vedel o tom hovoriť dlhé hodiny, aj sme o tom spolu hovorili, ako človek, ktorý sa pohybuje v tom prostredí dennodenne, tak to, tak to jednoducho vidí. A vidí to na malých veciach, vidí to na, na veľkých veciach. Takže toto bol bohužiaľ prístup. A toto, ja, ja vám to prirovnám, aby to bolo trošku také konkrétnejšie. Ja vám to prirovnám k tomu, ako keď sa pozeráme na to, čo sa udialo s veľkými podnikmi, so strategickými podnikmi, čo sa udialo s veľkými... E Firmami, ktoré na Slovensku dlhodobo vyrábali, mali perspektívu, kedy, kedy sa v čase privatizácie tie, tie firmy jednoducho zámerne položili na kolena, išli do nejakých konkurzov a potom sa za pár korún skúpili a uh, takýmto spôsobom Slovenská republika utrpela obrovské hospodárske škody. Tak uh, podobný, podobný prístup uh, z, z politického rozhodnutia Proste e, prišiel aj na ozbrojené sily, alebo vtedy ešte armádu. A... No, e, dobre, Ondrej. E, takto. A e, Mám tu pripravenú jednu takú krátku ukážku z Českej republiky. E, je to ani nie tri minúty. minuty. Že vystřídá jedna vláda týchto kriminálnikov inú vládu. Nikto z tých zločincov z předchozí vlády nedostane do životí za vlasti z radu za miliardovej krádeže. Vy, žijeme ve státie kde bylo rozkradeno za biliony korun národního majetku. Nikdo za to nebyl potrestán do dnešního dné hodiny za 25 let. Takže tady to není tak, že by politik nesl za něco zodpovědnost. To je stejný kriminálník jako ten, který ho který ho nahrazuje. To je v podstatě cyklicky vládnoucí kruh kriminálních elit, který tady bude vládnout na věčné čase a nikdy jinak, dokud je nezastavím. Když vystřídá jedna vláda těchto kriminálníků jinou vládu, nikdo z těch zločinců z předchozí vlády nedostane do životí za vlasti zradu radu za miliardové krádeže. No a teraz se vás a Víme, ako dopadly strategické podniky, ako dopadlo slovenské polnohospodárstvo a spracovateľský priemysel, konzervárstvo a tak ďalej. A vieme, ako dopadli jednotlivé rolnické družstva aj s ich pridruženými výrobami. Lenže za toto nenesie zodpovednosť len Jan Čarnogurský, ktorý je asi nejaký ten kozel azazel, na ktorého sa naložia všetky hriechy, aby ich niekde napúšťal od odvliekol. Čiže tu za to, čo sa dialo od roku minimálne 1992, po súčasnosť, sú zodpovedné politické špičky. Lenže zás na druhej strane. Keď sa dívame napríklad na to, o čo sme hovorili v prvej časti relácie, a tam veľmi trefne pán doktor Generál Viktorín povedal, že Robert Fico, ktorý je momentálne na Ukrajine, tak v správach prebieha, prebiehajú informácie ohľadom toho, že podpísal nejaké memorandum ohľadom toho, že Slovenská republika po zastavení toho 13. balíka ...pomoci vojenskej Ukrajine po dvoch rokoch, tak to ide obnoviť a pripravuje sa 14. balík, v ktorom budeme dodávať bezplatne Ukrajine, či už odminovacie zariadenia, ale aj smrtiace zbranie či už delostreleckú muníciu, alebo dokonca nejaké tie delostrelecké alebo možno iné systémy, ktoré dokážeme ešte vyrobiť. Ako vy sa dívate na tento zásadný problém, že politici idú do volieb s tým, že nasľubujú tým ľuďom ani náboj na Ukrajinu, potom to zmenia ani náboj z našich skladov, čo im pošleme regály, lebo Mať s Hegerom a s Odorom tak stihli vyviezť na Ukrajinu, hada skoro všetko. Tak ako vy sa dívate na tento problém, lebo vidíme, konsolidujeme za 2,7 miliardy o miliardu viacej ako v predchádzajúcom roku. V predchádzajúcej časti sme hovorili, že Nákupný maniak, Kaliniak má záujem nielen nakupovať systémy protivzdušnej obrany, ktoré sú fakt potrebné, lebo už tu v podstate nemáme nič, aj kuby, aj tie. Tá S-300 bola vyvezená na Ukrajinu a zničená už v apríli toho istého roku, keď ju tam vyviezli. Ale to nie je až tak rozhodujúce, pretože my nevieme ten čas vrátiť späť. A ja dosť pochybujem aj o tom, že by naď bol za toto zavretý. Čiže, čo vy očakávate od tohto, že politici pred voľbami nasľúbujú všeličo možné a potom platí to mečiarové, to boli len predvolebné bonmoty pre voličov a teraz, keď sme pri korytách, tak realita je úplne iná a voliči zvykajte si za najbližšie 4 roky. Čo vy na toto poviete a ako v podstate republika bude s veľkou pravdepodobnosťou súčasťou vlády, ak tu nebudeme chceť mať Šimečkovcov, pretože situácia je taká, že v podstate predbiehate sa s hlasom v jednom či v druhom prieskume a niekde okolo 8-9-10 sa pohybujete. Čiže vy máte veľkú šancu skončiť tretí v najbližších voľbách. Lenže za týchto okolností ak vyskončíte tretí, tak hlas bude možno štvrtý piaty. A otázne je, pri tomto vedení, to znamená vedúca osobnosť v podstate je prezidentom Slovenskej republiky Peter Pelegrini. Dnes bola odpustená desatisícová pokuta, lebo Pán generálny prokurátor si spomenul, že prezident má prezidentskú imunitu a v podstate okrem vlasti z rady tak ho nemôžno za nič stíhať a že vraj sa to vzťahuje aj na priestupky. Čiže platí to paškové vyhraj voľby a môže všetko, aj oklamať voličov, nasľubovať im ani náboj na Ukrajinu. Teraz sa vyvážajú 5 Božen a neviem koľko tisíca deustrelických granátov a všetko je ináč. Takže skúste na tento môj dlhší vstup reagovať aj výdlhšie. No tak v prvom rade, keď mám odpovedať na tú, na tú úvodnú časť otázky, že akým spôsobom sa voči tomu postaviť alebo čo si o tom myslím, tak ja si myslím o tom v zásade to, že... Pokiaľ budú ľudia na Slovensku ochotní a schopní tieto veci tolerovať tým politikom a opäť ich, opäť ich voliť a opäť im dávať priestor aj v prieskumoch, kedy sa ukáže, že ani takáto zásadná vec nejakým spôsobom neohrozila ich pozície, tak sa dá len málo čo zmeniť, pretože keď si to zoberieme celkom logicky, matematicky, vy môžete ten systém zmeniť, vylepšiť, vyhnúť sa týmto chybám alebo, alebo zabrániť tým škodám na štáte, keď to mám takto globálne povedať, pokiaľ máte možnosť tie veci legislatívne meniť z pozície, z pozície v parlamentu alebo teda exekutívy v rámci, v rámci vlády. Ale pokiaľ tí politici budú neustále v tom priestore rotovať, to znamená meniť sa, tie vlády budú v princípe na tej istej vlne, či to budú jedni alebo druhí, tak sa žiaľ veľa toho nezmení a ľuďom zostanú len nejaké konštatovania a nejaké, nejaké nadávky, že ten systém je zlý, pretože hovorím to zámerne v tomto zmysle, na Slovensku, na Slovensku sa striedali plus minus vlády, ktoré boli jedna pravicová, druhá lavicová, ale veľmi dobre vieme, že v tých zásadných veciach, ktoré ste pomenovali, sa nič nezmenilo. Neprišlo k nejakej zodpovednosti za rozkradnutie alebo zničenie hospodárskeho, za, za hospodárske škody a nebola tu vyvodená žiadna zodpovednosť. Samozrejme, že je to nepredstaviteľné, keď si to prirovnáme k tomu, keď nejaký občan Slovenskej republiky niekde pochybí v oveľa menšom, menšom rozmere a je braný na zodpovednosť a čelí jednoducho všetkým tým dopadom. Toto sa u politikov nedeje, žiaľ, ale nedeje sa to práve preto, lebo proste tí ľudia si ich zvolia. Zase, toto je ten problém. A zvolia si ich preto, lebo ten politik dneska nemá problém na tribúne alebo na ulici v predvolebnej kampani niečo slúbiť a potom, keď vykonáva svoj mandát, tak koná, hlasuje a robí, robí opačné kroky, ako slúbil v kampanii. A zase sa stane to, že tí ľudia zostanú, zostanú pri tých politikoch a dávajú im najevo, že v podstate nič sa nedeje. A tí politici vo všeobecnosti vedia, že každá Tenzácia na Slovensku trvá 2-3 dní a e, tie témy sa prekrývajú inými témami. Aj sa hovorí dnes v slovenskej politike, že keď má vláda problém, e, pustíte na tlačovku jedného nemenovaného e, politika a ten, ten tam zamúti vodu tak, že sa médiá venujú 3 dní jemu, jeho vyjadreniam, jeho výrokom a ľudia v práci, v ceste domov, v autobuse a tak ďalej sa zase rozprávajú o tom, čo ktorý politik na tlačovej v besede povedal. Takže ono to takto bohužiaľ funguje a systémovo, systémovo sa nič nemení. Toto je, toto je problém, ktorý sa dá ťažko z pozície našej teraz momentálne, tak ako tu dnes e, o tom rozprávame, ako sa o tom bavíme, sa dá ťažko zmeniť. Jednoducho tú zmenu, ten kľúč, k tomu majú len občania vo voľbách. A tak, ako som to spomínal už v minulých reláciách, tu je naozaj potrebné, a to je jediný recept, to je jediný kľúč. tu je potrebné to, aby ľudia začali vnímať tých politikov podľa ich konkrétnych činov a podľa ich hlasovaní a podľa ich skutkov. Nie podľa toho, aký pekný slogan vymyslia na billboard alebo akú peknú e, predvolebnú kampaň zorganizujú v nejakej e, obci alebo v meste. Tu treba politikov posudzovať podľa ich konkrétnych činov, podľa hlasovania, podľa prijatých zákonov, podľa všetkého, čo v tej danej funkcii pri, pri vykonávaní toho mandátu robia. A my máme na Slovensku jednu veľkú výhodu, že sme malá krajina, tie politické strany sú viac menej zastabilizované, tie relevantné politické strany sú zastabilizované a väčšina z tých politických strán vrátane tých politikov majú svoju históriu, majú konkrétne, majú konkrétne vyjadrenia, majú konkrétne konkrétne e, hlasovania, postoje a toto všetko sa dá dnes aj vďaka sociálnym sieťam, aj vďaka e, všetkým tým archívom, ktoré sú, dá sa to dohľadať a dá sa to vidieť. A naozaj dnes, keď ten človek pozerá na veci objektívne a snaží sa zorientovať v tom a nepríjimať len e, slepo to, čo mu je povedané v médiách alebo niekde v priestore, ale vie si spraviť vlastný názor a vie trošku nad tým porozmýšľať, aby si to pospájal, že 2 plus 2 sú 4, tak sa v tom jednoducho nemôže stratiť. Nemôže sa v tom stratiť. Takže toto je, toto je presne to, čo je... Uh v konečnom dôsledku len ale na tom občanovi, voličovi a keď bola otázka položená, že čo s tým, alebo čo si o tom myslím, tak toto je jediná možnosť, ako to zmeniť. Jediná mm. možnosť, pretože aj keď sa, tu, keď sa tu často skloňuje aj v tých diskusiách, v reláciách nejaká hmotná zodpovednosť politikov, politikou, alebo ja neviem, poviem príklad, Teraz ma napadá e, funkčné referendum, alebo akékoľvek veci, ktoré občan cíti ako nefungujúce, alebo, alebo že tam treba e, spraviť zmeny aj, aj z na obdobie a vývoj celkový, spoločenský, aj politický, ale aj spoločenský. Tak tie zmeny sa nedajú urobiť nejak inak. Len zmenou e, v parlamente alebo vo vláde a len tým, že jednoducho politici, ktorí vás stokrát oklamú, tak im nemôžu tí ľudia dať hlas, lebo im to potom zjavne nevadí. Alebo teda sa dostávame do roviny, kedy naozaj ten občan len komentuje a len sa rozčuluje, len analýzuje a proste robí si závery z toho, čo vidí, ale nemá, nemá, nemá tú, tú moc to zmeniť, pretože tak či tak si tam, si tam navolí toho istého alebo, alebo proste... Zmení, zmení e, možno meno alebo e, si vyberie nejakého iného kandidáta, ale ako zmeníte rušne, ale ten vlak ide po tej istej koleji a ide tým istým smerom. Takže toto je jediná, toto je jediná cesta. Ono je to na jednej strane je okolo toho strašne veľa teórie a strašne veľa diskusí o, ohľadne týchto, týchto všetkých krív a týchto všetkých neprávostí a nespravodlivostí, ktoré sa tu na Slovensku udiali za. 10 ročia od vzniku republiky, ale na druhej strane je to veľmi jednoduché. A zmenilo sa len to, že dnes máme oveľa širší záber informácií, máme oveľa viac zdrojov na to, aby sme tých politikov vedeli kontrolovať, aby sme si vedeli porovnať to, čo povedali a to, čo reálne urobili. Ja tu mám pripravenú jednu takú krátku ukážku z hodov okolnosti. Tuším, že dnes to zverejnil Milan Nahlík, bývalý prezidentský kandidát, ohľadom toho, že čo sa deje v Ruskej federácii. Tam tiež tých všelijakých proamerických podpindostníkov máme obrovské množstvo. V Ruskej spoločnosti sa momentálne intenzívne hovorí o veľkom škandále bývalého poslanca Ruskej dumy Gažieva, ale v našom mainstreame sa o tom nedočítate lebo do tejto veľkej megakauzy sú zapojené aj Spojené štáty americké a valiť korupčnú špinu na hlavného mierotvorcu si dnes demokratické médiá rozhodne dovoliť nemôžu. Ono problém s týmto poslancom bol už aj v minulosti, v roku 2022, kedy kriticky začal poukazovať na špeciálnu vojenskú operáciu, ale niektoré veci sa proste odkryjú až časom kedy sú už známe reálne fakty. A dnes sú tie fakty doslova šokujúce. Spojené štáty americké prostredníctvom svojich vládnych agentúr korumpovali tohto zradcu za vynášanie informácií, ovplyvňovanie a presadzovanie amerických záujmov v Ruskej dúme až do výšky, a teraz počúvajte, 45 miliónov dolárov. A politikan že to nebola len administratíva Joea Bidna. Takže je celkom zjavné, že za americké doláre sa takmer v každom štáte sveta dá kúpiť nejaký zradca. To myslíte, koľko takých zradcov sedí v našej národnej rade? <laughs> a, takže skúste na to odpovedať na tú, a, neviem, či rečnícku alebo skôr otázku a pre tých a jeho divákov alebo dokonca teraz, keď ja sme to počuli aj a pre nás Je to veľmi jednoduché napriek tomu, že e, takýchto podobných správ a senzácií je dnes pomerne veľa často sa to komentuje na sociálnych sieťach, a ja to na jednej strane chápem, pretože to ľudí zaujíma, ale na druhej strane sa na to pozerám trošku s odstupom, pretože k samotnému obsahu toho, čo tam odznelo, je treba povedať, že ten vplyv a podobné prepojenia na politikov alebo, alebo zaujímavé osobnosti, alebo osoby, alebo nejaké nejaké persony, ktoré sú pre tú alebo onú mocnosť e, z hľadiska možno vyťažovania informácií zaujímavé. To sa deje na, obo, na obi dvoch stranách. To sa deje dlhodobo, alebo e, je to súčasť e, toho, toho rozdelenia sveta a e, toho čierno-bieleho videnia. Takže keď, keď sa takáto informácia dostane na, na svetlo sveta, tak. E, na jednej strane, áno, zaujme to, ale netreba si myslieť, že je to, že je to len jeden človek, alebo je to len jeden, jeden príklad, pretože tie veľké mocnosti majú svoje záujmy a snažia sa tie záujmy presadiť a dostať sa proste do toho, do toho cieľa za každú cenu s použitím všetkých prostriedkov, vrátane financií veď tých afér, keď si spomeneme aj na Lénovu, keď sme sa dozvedeli o tom, tom nákupe vakcín a podobných príkladov je niekoľko, veď to je, to je len to málo, čo sa na verejnosť dostane. Takže neprekvapujú ma takéto veci, pretože sú, sú súčasťou toho, toho rozdeleného sveta, na ktorý sa dnes pozeráme. Pán Žurica... A Máme opäťa volajúceho poslucháča, tak mu dáme slovo. A nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku. Ďakujem pekne. Aj, aj by som dal otázku, ale až nakoniec, aby sa na ňu nezabudlo, pán Durica, aby bolo jasné, aj pre všetkých poslucháčov, nie som zastanca politických strán ani politikov za súčasných podmienok politických zákonných, myslím zákonov, ako sú nastavené, a za súčasného mentálneho nastavenia všetkých politických strán a ľudí, ktorí pracujú v, politiko, ako v politike v republiky, neverte si to osobne, ale takto. A bez ohľadu na to, aká je momentálne situácia, tak možno pán moderátor ma opraví, myslím 2014 alebo 2018 na podnet, ak sa nemýlim. A strany Smer, došlo k zmene, aby pri voľbách boli tam zastupcovia politických strán, čo je absurdita. Za súčasného nastavenia mentálneho obyvateľstva, keď nepoznajú ľudí z politických strán osobne, alebo nepoznajú, čo robia, ale chcú ich voliť v domnení, že budú ich zastupovať správne, je to tiež absurdita. Nebudem menovať detaily, ale na Slovensku, to sme sa zhodli aj s pánom moderátorom, platí veľmi silné pravidlo, že na dobrotu, za dobrotu, na žebrotu. Ako v pondelok myslím, pán Hazucha povedal, tri roky venoval relácii prípravný petičný výbor referent na vzdelávanie ľudí, ako, ako zmeniť veci, aby boli infraštruktúra obyvateľov, ako to zmeniť. No, ja to doplním veľmi krátko. Tri roky sme mali reláciu permanentný prípravný výbor referent informuje. Vyberal som vynikajúcich hostí, špičkových právnikov, docentov práva a tak ďalej. Rozobrali sme všetko, alebo aj ľudí, napríklad ako Tono Romyk, Ivan Lúčani a ďalší, ktorí pripravovali referendum za rodinu. Dokonca na to som sa podielal aj ja v rokoch 2014 a 2015. A po troch rokoch zrazu zistím, že tá všetká námaha, ktorá bola do toho investovaná, ten čas, nehovorím spálená elektrina, alebo neviem čo, všetko, tak... V podstate vyjde nazmar, lebo tí, ktorí zostavujú tie referendové otázky, tak to je taký balast, že ja sa nečudujem Pellegrinimu, že im odmietol to vôbec pustiť ďalej, lebo čo s tým urobí aj ústavný súd, keď tá referendová otázka nie je zostavená podľa toho, ako to vyžaduje či už legislatíva, alebo dokonca nálezy ústavného súdu. Tak ten ústavný súd je na čo? Na slavu králikov, alebo kvôli čomu? Čiže z tohoto hľadiska je to veľmi ošemetná záležitosť a tu stačilo veľmi málo jednoplatné referendum zrušiť kvórum a tak, ako povedal jeden host včera v relácii, potom by všetci prišli k referendu a účasť by nebola 20%, ale 80% z jedného prostého dôvodu, aby nás tí ostatní neprehlasovali. Čiže z tohoto hľadiska je to naprosto jasná vec. Lenže keď sa na to pozrieme z tohoto pohľadu, ako to momentálne je, tak Slováci sú leniví, nezodpovední, lahostajní a pokiaľ majú plnú chladničku a bedňu piva alebo aspoň škatulu s plechovicami, tak ich absolútne nič nezaujíma, lebo krčmy sú drahé. Tak radšej kúpia niekde v nejakom hypermarkete, v nejakej akcii. Lenže my sme si zvykli nehájiť národné záujmy. My sme prestali byť vlastencami. Okrem nejakých športovisk, tak ja nevidím nikde slovenskú zástavu. Dokonca napríklad na Devine bola vojna nejaká taká informačná, ak to môžem tak nazvať, ohľadom toho, že či môžu vôbec mať slovenskú zástavu na nejakej Ústano alebo v historickom mieste. Čiže kde je vlastne to vlastenectvo? Zrejme aj na to sa pýtal a náš pán poslucháč. A či vôbec vidno nejaké či už svetielko na konci tunela, alebo ako by som to nazval. Skúste na to reagovať a potom dám za slovo poslucháčovi. Áno, ale neviem teraz, ako zniela tá otázka, lebo tam bol taký dlhší vstup O... Počul, som, počul som celý ten váš vstup, ale otázka zniela ako, lebo mi to aj prerušilo na pár sekúnd. Tak... O... Dobre, o, necháme poslucháča. Jozef, jednou vetou položte otázku. Jednou vetou položím verejnú otázku. Ja vidím svetlo na konci tunela v tom, že na Slovensku vzniká nová aktivita Donútiť politikov mierovým spôsobom ale férovým spôsobom, zákonným, aby, ak by boli voľby zajtra, alebo o, o tri mesiace, ak nebudú robiť to, čo im občania predložia, tak jednoducho tí ľudia, ktorí budú oslovení v najbližších mesiacoch, týždňoch, s touto iniciatívou, to sa iba ukáže, že či sa to presadí, alebo nie, tak buď to urobia, alebo neurobia, podpíšu, alebo nepodpíšu, ale občania sa dozvedia, že kto sa zapojil do tej iniciatívy a kto nie. Počkajte, vysvetlite, o akú iniciatívu sa jednak kto to organizuje, lebo pán Jurica a naši poslucháči asi nevedia, že, o čom hovoríte. Počúvajte, tak vám to poviem takto. Ja nebudem hovoriť za tú iniciatívu, pretože pravi, platí na Slovensku pravidlo za dobrotu na žebrotu. Tí, ktorí ľudia tu chcú presadiť, musia ukázať, čo vedia robiť. To, pán Hazucho, sme sa už bavili o tom. Nemôžete ľuďom povedať niečo, čo je v príprave, pokiaľ to není dokonané. Ale aby som nenaťahoval čas, tak ja mám otázku na pána hostia na stranu republiku. Koľko ľudí pripravujete mesačne, alebo v celých infraštruktúrach republiky, po krajských, obvodných, alebo ja neviem, mestách, nových tzv. Ja novú krv, na akékoľvek pozície, to znamená, ja neviem, zahraničná politika, vnútroštátna politika, bezpečnosť, proste čokoľvek, čo sa spája, pretože keď to zaspali títo, jak sa hovorí, smeráci alebo sns alebo hoci ktorá iná strana, KDH a tak ďalej, tak mňa veľmi zaujíma, keď už tam máte napríklad pána Viktorina, alebo aj vy, proste, čo vidím ako veľký nedostatok, veľký, že pokiaľ sa nezmení nastavenie mentálne, povedzme, tých politikov, ktorí fungujú v tých ich stranách, a nebude vidieť z tých politických strán, že chodia medzi ľudí a svojím aktivitom a aktivizmom, to nazvem, hej, sa snažia ukázať tým ľuďom, no dobre, tak pán Ďurica, ja viem, poviem za Ďuricu, hej. robil som to a to, viem robiť, ja neviem, bezpečnosť, zbranie a tak ďalej, tak budeme robiť po krajských, mestských, alebo okresoch, alebo ako školenia, aby sme ukázali ľuďom, čo vieme. Pán Viktorin generál pozná, ako funguje napríklad bezpečnostný systém to pozná napríklad, ako funguje zahraničná politika. Toto nevidím z politických stran. Tí politici musia ukázať ľuďom, čo vedia. Uh, ja vám to poviem a nechcem odpovedať za pána Ďuricu, poviem vám svoj názor. V každej politickej strane uh, existuje určitá rivalita. Uh, nehovorím, že tomu takto je v republike. Ja neviem, aké sú tam pomery. Ale tí, ktorí uh, sú hore tak a predsa nebudú vzdelávať tých iných dolu, kde ho oveľa inteligentnejších, schopnejších, ako sú oni, aby ich vytlačili z predsedníctva. Alebo sa mýlim, pani Jurica. No ja si myslím, že, ja že náš nás poslucháč ani nemieril tam, keď hovoril o tom, že tí politici sa majú ukazovať, e, byť e, súčasťou toho, e, toho verejného života, praktického, nejakého fungovania medzi občanmi. Ja si, ja si myslím, že to bolo skôr myslené tak, že e, tí politici majú byť e, ľuďmi, ktorých občania poznajú a vedia, vedia o tom, e, kto sú, a ako uvažujú, a ako sa prezentujú a na základe toho možno e, sa ten. Občaný... O, takto ja vám to približím asi bližšie a pán poslucháč ma možno doplní. Pán poslucháč zrejme myslel, že či robíte nejaké vzdelávanie členskej základne na úrovni krajov alebo okresov, kde máte organizácie, lebo tu v podstate žiadna politická strana nejaké stranické vzdelávanie školenia nerobí. Čiže zrejme na toto sa pýtal pán poslucháč. Je to tak? Je to tak, ale jednoducho to musí byť z iniciatívy tých vlastných členov. A, a pán Jurica, možno si spomínate asi pred dvoma, no už asi pred mesiacom, keď ste boli poslednýkrát, ak sa nemilím, tak som sa vás pýtal konkrétne vy ste, ak sa nemilím, hovorcom republiky. No a keď som si ano. pozrel, ako všeobecne, hej, ako dnes by som mal záujem vstúpiť do z tej strany republiky, ale keď si pozrel napríklad súpis členov, hej, je tam nejakých 39 ľudí, ktorí sú e, v tom vedení alebo na webovej stránke. Mne je jedno, že kto je čo. Ja, ja fakt iba čo sa vyčítam na internete, to je pán Ďurica, mne to nestačí. Keď si poziem tých krajských, povedzme, zástupcov po celom Slovensku, e, nikde sa nedočítam. Skončil som školu, mal som, ja neviem, vojenskú akadémiu, pracoval som to a to. Pre nás, napríklad, ja neviem, Prešové, Bardejové, alebo čo, každý jeden sú dvere otvorené, od, do, príďte sa porozprávať, máte otázky. A teraz, ak sú členmi tej republiky, poviem príklad, pretože máme tu na pána Ďoricu. nebudem hovoriť o iných politickej strane. Odkedy je republika založená, ja som nevidel žiadnu vnútrostranickú politickú aktivitu zo strany republiky, aby jednoducho ukázali mladým ľuďom, toto sme my, toto viem napríklad ja, Jurica, toto viem pán Viktorin. ukážem vám, čo viem. Tu nejde o boj vo strane republika, o štrukturálne a tak ďalej, pretože ak si takto pozrie hoci, ktorý občan alebo aj stránici hoci, politickej strany, tým pádom si streľa do hlavy, do nohy a ešte aj medzi nohy. A takto sa nikde, žiadna politická strana nikde nedostane, nikde. Ja hovorím o tom, že ja nevidím žiadne riešenie z akékoľvek minulej súčasnej alebo aj vznikajúcej politických strán, aby ukázali občanom, že ak máme, ja neviem, členskú základňu, poviem, 200 ľudí, ukážte tých 200 ľudí, čo v skutočnosti viete robiť v praxi, po krajoch, po okresoch, hej? No, dobre, mám tu pripravenú ukážku. Do konca relácie máme už len slabých 10 minút. Napríklad pán Suja bol v Skalici a reakcia publika tých ľudí, ktorí tam bojujú proti spadovní, tak ako my sme bojovali proti v poltári, tak to bolo ako vajce vajcu. Lenže a zásadný rozdiel. Tu primátor Poltára alebo starostovia okolitých obcí boli kategoricky proti. Lenže keď si pozrieme napríklad, čo sa deje v Šuranoch, tak tam dokážu kúpiť si jednoducho osmých poslancov a primátora a odhlasujú si, čo chcú. Fico im ešte urobí zájazd do Číny za štátne peniaze, aby nalomili ešte ďalších dvoch a potom to skončí takým spôsobom. Veľmi dobrá ukážka, keď pán posluchač sa pýtal. Ja fakt Mira rasujú si veľmi vážim a toto bolo bravúrne. Nehovoríme, že sme proti spadovňa. Čo sme tu? Nehovoríme. Spadovňa sú potrebné. Ale kde? V priemyslených zónach, v cementárniach a mimo obidlia obcí. Tam sú potrebné. Prepáčte, trošku predbieha moje meno je Miroslav Suja a som z detvi s podporami a presne takýchto istých, párom zamiar nenážáncov, sme mali aj u nás doma. Chceli tiež máme hospodárstvo, konkrétne a aby. sme a A v Dudincia, keď celý 900 metrov od centra Dudinie spadovňu, ktorú premietali presne na 90% tieto isté grafy, tie isté obrázky z Kodani a všetky tie drísty, tak v prvom rade sedeli každý primátor z toho okresu, každý starosta. A ako jeden človek sa postavili a povedali, že sú proti tomu, že sú za občanosť. A ja sa týtam, kde sú poslanci a primátorka z lebo oni majú mandát zastupovať vás. A vy ste vyjadrili, ja si že to tu nechcete. Tak ja čo to počúvam za sprostosti o EI. Na čo vám je aké to tu nechcete? Na čo majú... Systému, bude to bude 6 hodín k tomu, lebo sme si to pretrpieli. 8 rokov sme to mali na krku. 8 rokov a viem, čo ma čaká. A keď tu vidím tie čísla, jeden hovorí pán, 2%, že sa pude skládkovať. Už teraz povedal 5%. Hovoríme za hodinu a. Len tam mali dva údaje. Najprv bol auta za hodinu, už na grafe mali 16 alt za hodinu. A ak vieme, že len 4 tisíc s si z toho vznikne, tak vieme, plus 135 tisíc v jednej variante, 200 tisíc v druhej variante, že tie čísla tým pánom tu nesedia, prišli a klamú nám priamo do očí. Matematiku ešte vieme, podľa aj tu hm. Ale dozvedel som sa jednu zaujímavú vec. Za to, že spatrieme medzi najhorších v Európe, alebo sme najhorší v Európe, obetujeme skabic. A, a kto sa pýtal vás? že s súhlasíte. Čia je to vina? Je to vina skaličanov, ktorí majú okolo 13 tisíc stolov odpadu ročne, alebo je to vina veľkomiestne je, majú od 100, 000, 200 000, do 300 tisíc stolov odpadu ročne. Tak ja sa pýtam, keď napríklad Trnava má 150 tisíc alebo 160 tisíc stolov, prečo ste to nepostavili tam a radšej išlo pár a ostane to? Hovoríme o tisícov kamionov, ktoré sú kamionov, ktoré sem prídu alebo odídu. A po ste sami počuli, je toxický odpad. Alebo zdravý, zdravý závad. Zažívam takéto stretnutia malakrát. A sú dva typy. Prvý typ je, čo som povedal, že starostovia a primátory tu sedia v prvom rade a postavia sa ako jeden a bojujú za svojich občanov, lebo oni majú zastupovať, oni majú ten mandát. To je prvý typ. Druhý typ je, je podobné ako tu, podobné ako šurám. Kde ako potkany utekajú. Osmi zahlasujú proti vlastným občanom. Primátor závršie poď vlastným občanom. A to je ten druhý dňu. A ja sa pýtam pani primátorky, keď tu je pani primátorka, vidím vás zad, vy ste ktorý dňu? Vy ste ten prvý dňu, alebo ten druhý, ktorý sa vyhová na oteňka? Ja, ja rád prídem aj toho 20. nechcem tu naťahovať čas, lebo za mnou súdu, že je krátko a za mnou sú ďalší, ktorí ktorých chcú hovoriť. Ale toto sú klamári. Takíto nenažranci boli v Tudinciach, v detve, v Bábe boli v a niekde sa im to podarilo, niekde nie. Na vás záleží, na vašich poslancoch a primátorke, či to tu budia, alebo nie, povedme si to na A ak minister Tanova toto pozera, tak vidí, že aké nesú vás občan. Tak má minister by sa mal podľa toho potom aj chovať, keď vidí, aký je prístup občanov tu. Prečo oni by mali trpeť, že patríme z na v Európe? Prečo skaliť sa patrieme? Povedme si otázku. Ďakujem a prejem Takže otázka navázala na záber. Dostali sme do parlamentu troch ministrov. Šimkovičovu Tarabu a Huliaka, ktorí boli z alternatívy. A v čom sa oni vlastne odlišujú od tých ostatných smeráckých, hlasnackých a sns ministrov? Pretože oni nehája záujmy týchto ľudí. A na druhej strane, tá otázka toho pána poslucháča Máte vy vôbec kádre také, ako je napríklad Miro, súja ohľadom životného prostredia a tak ďalej, aby ste vedeli vytvoriť nielen len konkrétne obsadenie toho ministerstva, ale aj aby sa tam vyhádzali tí úradníci, ktorí tam sú, pretože to je v podstate... Žoldácká banda z Bratislavy, ktorá vždy hájí záujmy tých progresívcov a nakoniec niektorí ministri, ako je napríklad Drucker, tak si celý ansábel z predchádzajúcej vlády tam nechal a v podstate ide to školstvo do Takže máme dokonca relácie nejaké dve minúty, tak a vaše záverečné stanovisko k tomu, čo som povedala, čo povedal Miroslav. Pán Honná je to veľmi ťažko odpovedať, pretože musíte uznať, že tá otázka bola veľmi široká. My sme tu počúvali teraz ano. to mirové video, alebo ten záznam, takže bez toho, aby som sa vyhovoril, mne je naozaj veľmi ťažko odpovedať na takú širokú otázku, ktorá je v podstate s dvomi, dvomi podotázkami. Čo sa týka republiky a kádrov a tak ďalej, v krátke, pretože nemám priestor, nemám čas vzhľadom na to, čo som povedal. No, ja vás pozvem aj na budúce a veľmi rád. Len teraz a ešte vás poprosím o také záverečné zhrnutie a stanovisko za nejakú minútu a pol. Nech sa páči. Samozrejme, že máme kádre, máme štruktúry, máme odborné týmy, máme ľudí, ktorí s nami pracujú, či už sú súčasťou vnúťa republika, alebo s nami pracujú externe, pretože sú na pozíciách, ktoré im nedovolujú byť aktívni v politickej strane. A nebojím sa o to, že by sme podobných ľudí, ako je Mirosuja na svojom mieste, nemali aj v iných oblastiach. Samozrejme, že nie každý ten človek je tak impulzívny, tak dravý a tak jednoducho nastavený a mnohé tie oblasti si nevyžadujú taký prístup ako konkrétne baterkárenia a podobne ale rozhodne, rozhodne si myslím a som o tom presvedčený, že máme oveľa viac možností, oveľa viac skúseností ako mnohé politické strany a mnohí politici, ktorí naozaj zdevastovali za mnohé roky Slovenskú republiku a určite nespravíme ani hambu, ani také škody ako napáchali politici počas posledných 10 ročí na Slovensku. To je za mňa všetko, čo som chcel povedať. A ďakujem veľmi pekne pánovi Ondrejovi Juricovi a v prvej časti pánovi generálovi Jozefovi Viktorinovi. Lúčim sa s vami. Bol som veľmi rád, že ste viac než dôstojne nahradili Milána Mazureka, ktorému to dnes nevyšlo, tak dúfam, že na budúce. Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie. Pekný večer vám prajem. Ďakujem pekne aj ja.